Віктор Домонтович Доктор Серафікус Розділ перший Мінливо і мляво перебігають світлі струмки по великій круглій фонтанній мушлі. Зміна білявих струмків в абстрактних арабесках тіней розбиває увагу своєю безпредметністю. Перебіг тіней, падіння бризок – Плюс води символізують для комахи усталений спочинок на півгодини в скверику, коли він, напрацювавшись у бібліотеці, повертається додому. Після вручистої мовчазності бібліотеки, де лунке шепотіння і риб пера виростають у погрозу уявленої катастрофи, після книжкової тиші, коли біла одноманітність прямокутників паперу, книжок, Лискованої площини стола замикає в собі обрій вражень. Зелень дерев і дитячий метушливий галас заспокоюють. Галас заспокоює тим, що дратує. Ірця біжить, підстрибуючи назустріч. «Дядько Комаха прийшов! Дядько Комаха, добрий день, дядько Комахо!» Дядя Комаха обережно стискує маленьку руку, кладе свого портфеля з книжками на лавку і сідає. «Добрий день, Ірцю! Як ти себе почуваєш?» «Дядю, дядьо Комаху, Гаразд! Покажи, які в тебе сьогодні книжки!» Власне, її цікавлять не книжки, а малюнки. Ірці байдуже, що дивитись, аби дивитись. Вона охоче переглядати май праці академіка Павлова Ірошерівський мітологіст Лексикон, і Атлас мікенських розкопин, і таблиці з уламками посуду в трипільському уанівському збірнику, і портрет Ервіна Роде або Федера Вовка. В ірці досить розвинене почуття умовності, щоб на свої запитання задовольнятися з тих двох відповідей і пояснень, які вона дістає від дяді Комахи. Дарма що деякі з цих відповідей межують зі знущанням. Що це? питає Ірця, показуючи малюнок доби палеоліту, де на камінці вирізблено не то ведмедя з головою коняки, не то коняку з лапами ведмедя. Це пояснює комаха з щирою непідробною сумлінністю людини, що звикла ніколи не зважати на аудиторію, це рінерит. Зорініякської стоянки Риб'єр. Дівчина одриває голову від книжки, щоб подивитись, чи він жартує, чи ні. Упевнившись, що він говорить серйозно і, муслячи п'ятерицю слиною, вона перегортає сторінки далі. Людські постаті в тваринних машкарах, подібні до американських мавпочок з дротяними ніжками, привертають увагу ірці. Ірця тикає брудними заслиненими пальцями, лишаючи на сторінці пляму, і питає «А це?» Це малюнок на костяній тарахкалці Мадленського шару з-під скелі Меж на півдні Франції. Оці о-люди танцюють святий танець Сарн. Ірця захлинається від веселого реготу. «Які смішні! Які вони смішні! І я хочу так!» Ірця починає плигати у стилізованій подібності, відтворюючи рухи людей кам'яного віку. Таблиці в книжках з рефлексології можуть зворушити її не менше от картин сучасних французьких та німецьких експресіоністів. Цікавість Ірчина така різноманітна і всеосяжна, що досягає ступенів мудрої і лагідної байдужости. Їй байдуже, що дивитись, аби дивитись. Усе вона сприймає з однаковим захопленням. Не любить ірця лише тих книжок, де нема малюнків, ані таблиць. Перегорнувши таку книжку спочатку до кінця і ще раз розкривши її, щоб саму себе перевірити, вона розчаровано каже «Який ти справді такий, дядюко комахо? «Який?» «А такий?» Вона підшукує слова і несподівано для себе знаходить – Такий абсолютний дивак. Навіщо ти приносиш з собою? Зовсім порожні книжки? Комаха застрить ірці. Після 30 років усі книжки здаються прочитаними і всі продуманими. Він уже пізнав ту гірку огиду перенасиченості перед книжками Оте Таедіум лібелі, Що з року в рік збільшується і що від нього, попри всі зусилля, вже ніколи не можна звільнитись, Коли зникає колишня юнацька віра в книжки, і марною стає надія, що якась нова книжка раптом, як виграш у лотереї, принесе несподіваний дар визволення. Така доля кожної людини, що має справу з книжками. Книголюби, які все своє життя проводять у бібліотеках, приходять до бібліотеки з любови до книжок, щоб серед книжок загубити її. Бібліофіли, бібліологи, бібліотекарі майже ніколи не пишуть книжок. Іноді, правда, серед них можна натрапити на осіб, що з маніакальною упертістю протягом десятиліть незмінно працюють над однією якою-небудь працею, але вони ніколи її не скінчать. Це як у шлюбі – перше почуття оджито, і від кохання лишається тільки звичка, якої нема змоги з себе скинути. Коли є будь-які рештки кохання, то тільки ті, що притаманні звичці. Тільки звичка та ще млявість і байдужість не дають повстати проти колишнього кохання й обернути його в ненависть, спалити його, як герострат спалив храм Діяни Ефеської і Омар, небіж Магометів, Олександрійську бібліотеку. В віці, через який уже переступав комаха, і думки, і книжки здаються такими нерадісними й безобрійними, як і дні, що їх віддано книжкам, лекціям і бібліотеці. В байдужисти комахи не лишилося майже жодної краплі цікавості, нічого, окрім звички. Ірцю турбує питання, чи буде ще раз літо? Для неї рік – доба. Для комахи дні, тижні, роки зливаються в один одноманітний плин – що в ньому тижні, місяці, навіть роки Линуть і зникають непомітно Для Ірці кожен день Відкриття нових країн і незнаних обріїв Невеличкий обшир коло неї в садку На Майдані, де вона бавиться Ховає безліч ніким не знайдених і не уловлених скарбів Кожен новий наступний день для неї Радісний і щедрий подарунок всеблагої долі. Для Комахи день замкнено в усталений розклад, Незмінно в певні години і хвилини повторених вулиць, Блюкнотних нотаток, прочитаних лекцій, Перегорнених сторінок, списаних аркошів І приглянених студентських справ. Для Ірці день безмежно довгий. В розпорядженні комахи є лише півгодини, коли він дозволяє собі посидіти в садку, погрітись на осінньому сонці, порозмовляти з Ірцею, єдиний його протягом дня співрозмовник, щоб потім поспішити додому, заснути на годину і сісти ввечері знов за книжку, коректи і рукописи. З людьми комаха ніяковий, стриманий і мовчазний. З Ірцею він балакучий і веселий. З Ірцею він навіть жартує і бавиться, чого в інших випадків нього аж ніяк не можна було б сподіватись. Комаха з Ірцею приятелюють нещодавно. Якось, нудьгуючи в півдрімотній утомі після кількох лекцій в Іно та сидіння над книжками, Комаха спочивав на лавочці в садку, а коло нього маленька дівчинка ліпила з землі, якої вона нашкребла на доріжці, пиріжки. Дівчинка була стандартна п'ятилітня дівчинка. Огрядненька, пухка, рожева, ясноока і ясноволоса. Десь на перехресті надривно дуділи в дудки комборбезні карасинщики. Трамваї дзвеніли і гуркотіли вози, вантажені вугіллям. Здригались на бруку вулиці. Хлопчики вигукували останні новини про вибори в англійський парламент, святкування мюду, таблиці виграшів. Вересневе сонце гріло м'яко і лагідно. Сонячні плями тремтіли на доріжках, посипаних жорствою. Фонтан плюс котів і ясні струмки перебігали на великій круглі фонтанні мушлі. Малі діти гуляли на майданчику коло фонтану, наспівуючи, присідаючи, розкидаючи руками. От такий високий, от такий широкий. Це про пиріг. Серафікус куняв. Дівчинка коло нього копирсалася в засміченому поросі. Вона щось шепотіла, заглиблена в свої справи, відсутня для всього того, що не стосувалося до її роботи. Дівчинка сподобалася Комасі своєю серйозною уважністю. Він розглядав її згори вниз крізь лінзи своїх окулярів, але вона не звертала на нього уваги. Він не існував для неї, як не існувало й нічого довкола, окрім купки пороху та бруду, з якою вона вовтузилася. «Діти то є діти». Коли скласти пальці козою, зробити страшні очі та погрозливо приказувати козо, дереза, запівбока луплена, ніби й справді коза хоче рогами забадати, діти регочуться до гикавки. Спосіб бавитися з дітьми загальновживаний і традиційний. Щоб зав'язати знайомство з дівчинкою. Комаха скористався з цього малооригінального, досить трафаретного звичаю. Пальці, складені ніби роги, схилена голова та приказка речитативом. Дівчинка відступила на крок. Де ти навчився такого хуліганства? Я такого не люблю!» Вона була надто серйозна і надто обурена. Ця поважна і незалежна п'ятилітня дівчинка – щоб комаха не засміявся З чемності дівчинка на його сміх відповіла посмішкою Вона не хотіла ображати чужого дядю, що не вміє поводитися з дітьми Вона трималася з дядею протекціонально, як старша, досвідченіша і розумніша Такий тон і манеру, вставлені до комахи, вона засвоїла з перших же днів знайомства з ним на звичайне запитання, з яким годиться звернутися до малої дитини, як твоє ім'я, вона відповіла не відповіддю, і немовчанкою, крутячи пальцями кінчик фартушка і сором'язливо дивлячись у бік, а запитанням від себе: А тебе? А тому, що незнайомий дядя міг не зрозуміти, про що його питають, вона, уточнюючи, повторила запитання: Як тебе звуть? Він відповів: Комаха. Вона підвелась, відступила вбік, заклала вимазані рученята за спину, виставила наперед своє кругленьке черевце і запитала. Справді? Справді. Дівчина замислилась. Вона повернулася до нього всім своїм тулубом і досить довго розглядала комаху, його обличчя, вбрання, руки, довгі ноги і великі черевики. Вона обдивилася його з ніг до голови, тоді підвела очі, такі прозорі і ясні, що дещо поміркувала і, прийшовши до повного логічного висновку, сказала... «А чому ти такий дуже великий, якщо ти комаха? Адже ж комахи бувають маленькі!» Вона ще раз поглянула на нього великого, гучноголосого і чудного. Надто чудного, щоб бути подібним на людину, і надто великого, щоб бути тотожним комашині. Вона шукала поєднання суперечностей, логіки, в явищах, що спростовували одне одного». Якщо цей комаха і був людиною, то якоюсь іншою, не такою, як уся решта. Попри всю свою грузьку, тяжку масивність, він здавався абстракцією і фікцією. Швидше, справді, не людина, а похмурий гном, що живе в таємних льохах, глухих, заплутаних підземних переходах, відлюдькуватих самотніх печерах, що не звик бувати серед людей і радіти – побачивши сонце. У нього було щось від гомункулюса, колби, лабораторії, від легенди про Фауста, від плянківських теорій, від химер, ілюзій, схем і формул. Ані його величезне тіло, ані його червоне, голене, подібне на шматок свіжого м'яса, обличчя, не переконували в реальній правдоподібності його існування. У комахи була непропорційно велика голова з опуклинами на чолі, а на м'язистому широкому носі він надто короткозорий замість окулярів носив складні лінзи, що в них світло розкладалося на геометричні близки, на трикутники, куби, квадрати, ніби геометризоване світло перетворювалося на математичну схему. Сказати б, носив він свої важкі лінзи не для того, щоб дивитись на світ і людей, а з навмисною метою – експериментувати над світлом. Ірця оглядала, зважувала, міркувала, оцінювала і тоді після павзи висловила повне гіпотетичне припущення. «Може ти не просто комаха, а такий великий комашиний тато?» І тоді відповіла на дяди непопереднє запитання. «Мене звуть Ірка». Але за деякий час внесла поправку. «Ірусенька». Це здавалося їй переконливіше і певніше, якось ніжніше і інтимніше. Очевидячки, вона дійшла до висновку, що дядя, який з нею почав розмову, заслуговує на довіру і визнання». Можливо, вона захотіла піддобритись або виставити себе в кращому світлі. «Ірусенька – гарна дівчинка, а не так. Ірко, йди сюди!» «Я живу там!» – сказала вона і показала пальцем на будинок через вулицю за сквериком. «А де ти живеш?» «Я живу там!» – він махнув рукою в напрямі будинку, де мешкав. «Далеко?» Не дуже. Наступного дня Ірця перша підійшла до комахи, спинилася у кількох кроках від нього, заклала руки за спину, схилила голову набік, і з хвилину роздивлялась. Уважно роздивившись, вона запропонувала комасі. Коли ти комашиний, тато, то я хочу тобі бути за комашину маму. Ти нічого не матимеш проти. Одержавши згоду. Ірця побігла розповісти сенсацію своїм приятелькам. Вона пишалась перед іншими дівчатками, що гуляли в скверику, з надзвичайності свого нового знайомства. Шанолюбство маленької жінки було задоволено вщерть Така екстравагантна шлюбна угода. Комаха міг бачити, як приятельки Ірчині ховаючись за деревами, обережно з цікавістю й жахом визираючи з-за дерев, дивилися на нього, а Ірця пояснювала: "Це комашиний тато. У нього є комашині лапки, тільки він ховає їх, а комашині вусики він голить. Я все знаю, бо я комашина мама. Він сам просив мене, щоб я була за його комашину маму. Останнє твердження Ірчини не зовсім відповідало дійсності, та ірчине серце було таке повне ясного захоплення, що не варто було зважати на будь-які дрібні неточності. Істина деталів повинна була гармоніювати з істиною цілого. Того дня Ірця зустріла комаху з хитрою і задиркуватою посмішкою. «А я знаю щось!» «Що ж ти знаєш, Ірцю?» «А я знаю щось». «Скажи, що?» «Я не скажу». «Чому ти не скажеш?» «А так, не скажу». «Ну, не скажеш і не треба». Але це не було цікаво. Не треба. Вона мусила була поділитись з кимось тайною, що її вона знала. І дівчинка почала знов. «А я знаю». Пританцьовувала і приспівувала. «А я знаю, знаю, знаю». «Ну, кажи вже!» Тоді, сяючи, пороживівши, урочисто проголосила. «Я знаю, де ти живеш!» «Де? Ось там, за садом, в тому будинку на Розі!» «А ось і неправда! Я знаю щось інакше!» І, знизивши голос, вона ткнула пальцем у землю і тихенько промовила. «Ти живеш тут? Я бачила!» «Що ж ти бачила?» Я бачила, як комахи через дірочку в землі залазять. Багато комах. Я сама бачила. Це було остаточно певно, як вона бачила. Та дядя комаха продовжував заперечувати. Але ж, моя мила Ірцю, це неможливо. Я такий великий, а дірочка, через яку лазять комахи в землю, зовсім маленька. Ти ж розумієш, що це аж ніяк неможливо. Ірця розуміла. Вона ладна була розплакатися, вона почувала себе ображеною, вона надула губи, вона отвернулась від от комахи і навіть відмовилась від запропонованої їй цукерки. Чи варто було жити в світі, їсти цукерки, спати, бути гарною і слухняною дівчинкою, якщо твої гадки хибні і твої припущення розходяться з дійсністю? Вона пішла сумна і насмурена. Наступного дня дівчинка сяяла. «Я знаю», – сказала Ірця, – «як ти це робиш? Тепер я знаю, ти йдеш далеко-далеко, дуже далеко йдеш. Тоді стаєш маленький, зовсім маленький, і тоді ти влазиш у дірочку». Логічна структура виславленої думки була бездоганна. Все не було відкинути, і лишилась одна чисто розумова конструкція, що в ній не було нічого зайвого чи принесеного ззовні. В Ірчиному житті наступив комашиний період. Вона годинами могла сидіти коло комашниці і розглядати комах та їх ретельну господарську метушню. З матерною уважністю вона дбала за комах. Якщо якась комашина лізла через доріжку, вона брала її, клала на травку газону. Дурне малятко! Приносила цукерку і розламувала на дрібні крихти. «Це для вас! їжте. Її серце було сповнене самопожертв. З докором вона кидала комасі. «Чому ти ніколи не даєш комахам їсти?» І шукаючи для нього пробачення, висловлювала гадку. Ти, мабуть, приносиш їм їсти вночі, коли всі сплять, щоб ніхто не бачив. А що вони їдять? Щоб відповісти на ірчині питання, Комасі довелося перечитати Фабра. Їх взаємини розвивалися цілком нормально. Були принесені ляльки, Ірця познайомила Комаху з тим оточенням і тими особами, в колі яких їй доводилося існувати. Скільки тобі років, Ірцю? Торік було 10, а цього 5. Вона не запитала й собі Комаху, скільки йому років. Діти не питають про це дорослих, бо, очевидячки, це мала істотна справа. Вона меланхолійно зауважила: Я скоро стара буду. Це було несподівано. Що ти, Ірусю, чому так? Я швидко росту. До дяді Комахи Ірця відчувала особливу ніжність. Вона гладила його волосся, руку, обличчя і з невисловленим бажанням, не наважуючись попросити скинути черевики, щоб поглянути на його комашині ноги, вона злізала йому на коліна і обіймала за шию і зазирала йому в вічі. Вона сподівалася, що і без її прохання він і сам якось здогадається скинути черевики і тим зробити їй приємність. Спіймавши комашину і показуючи, Ірця запитувала А це твій? Вони всі твої, татові, чи може є й інші, окрім тебе, комашині тати? Ти мусиш мені показати інших тат, які вони? О той дядя, що сидить на тій лавці, теж комашинний тато? Він до тебе подібний Ти не знаєш? Я побіжу, запитаю Василь Христанфович почував себе досить ніяково, коли ірця, схопившись, бігла до незнайомого дяді і питала Ти теж дядя комаха? А тоді вихором неслась назад і голосно заявляла: Ні, той дядя сказав, що він ні, що він не дядя комаха. Іноді комаху Ірця застерігала. Обережніше, ти ледве не розчавив бідну комашину. «Який ти, Далебі, такий?» І все ж таки в їх стосунках було щось непевне, сумнівне і хистке. Щось, що викликало в дівчинці стурбованість, народжувало внутрішню тривогу. Неважко було помітити, що всередині її відбувалася велика боротьба, яка примушувала її страждати. Ірця була надто твереза дівчинка, щоб за деякий час не перевірити свій комашиний ентузіазм дядю комаху та віру свою в нього. Вона підійшла, обдивившись його з усіх боків, обмацала черевики, протягла за штани, торкнулася рукою під жака, обережно, ніби боячись, ніби остерігаючись, що щось може трапитись. Тоді перевалюючись Сопучі, влізла на лаву забираючись комасі на коліна торкнулася щик зняла окуляри зазирнула в вічі розстебнувши піджак обмацала жилетку краватку сорочку зітхнула важко і запитала Ти дядьку комахо людина комаха не зрозумів Ну а як же Ірцю розуміється людина вона допитувалася. «Всерйоз, людина, чи ти тільки кажеш? Зовсім чи тільки настільки?» Вона показала кінець пальця. «Всерйоз, Ірцю, цілком всерйоз. Така ж людина, як і ти, як і твої тато і мама». «Не може бути», сказала роздратовано Ірця і тупнула ногою. Вона заперечувала людську істоту комахи, заперечувала рішуче і категорично». Отже, ти не справжня Комаха. Чи це ти все тільки навмисне, тільки так? Що сказати? Як відокремити в собі умовність свого імені і себе як людину? Комаха міг би говорити про ейдотичні смисли. Він міг би процитувати останні книжки Лосева і його думки про формули категорій, що входять в Тетрактиду А. Неіменована та іменована істота тотожна зі своїм ім'ям, як суцільним видом своєї найменованості, і відмінна зі своїм ім'ям, як неіменована. Але як пояснити дівчинці відмінність особи і імени? «Я», – сказав він, плутаючись і плутаючи, і не сподіваючись щось розтлумачити – «Я комаха, тільки я не комаха, а так». Ну, Ірця зрозуміла його. «Ти, значить, зовсім не комаха, а просто пупс». У цій короткій Ірчиній фразі було сховано досить презирства і іронічного розчарування. «Смішний, товстий, недоладний дядя пупс». Це був удар у саме серце. Адже ж одне діло приятелювати таємничим і привабливим своєю загадкою, надзвичайністю, комашиним татом і цілком інше з людиною, подібною до пупса. У пупса товсті щоки, велика голова і вирячені очі. Тягнучи з ноги ляльку, Ірця принесла рожевоголового пупса. Вона уїдливо сказала. «Це ти». Це ти такий, це Пупс малий, а великий дядя Пупс в окулярах ти сам. Вона бажала помститися, відплатити за розчарування, але вона не була злою дівчинкою. Ні, серце її було сповнене любові, ніжності і всепрощення. Вона притулилась до колін комахи і прошепотіла. Вона хотіла втішити його. «Ти не сумуй!» Це ще нічого, що ти не комашиний тато, а тільки Пупс. Пупс теж гарний. Тарма, що він смішний і недоладний. Я люблю його. Я дуже люблю тебе, дядько Пупсе. Розділ другий. Комаха, Серафікус, дядя Пупс звик до дівчинки. Похмурий дощовий день, коли Ірця не виходило гуляти в скверик, втрачав для Комахи будь-який сенс. Попри свою організовану ретельність, Комаха не був гарантований від химерних примх і невизначених настроїв. Бачити щодня Ірцю зробилось для нього потребою. Дощ йшов три дні. Три дні Комаха не бачив Ірці. Три дні він відчував себе незадоволеним. Навіть нове число «Архів фюркласік Альтертюмер» не принесло йому втіхи. Дарма, що була надрукована розвідка Вільямовіца Мюлендорфа, а в одній з рецензій, вміщених у часописі, було згадане його власне ім'я з посиланням на його книжку «Особливості синтакси грецьких написів у ляпідарних пам'ятках Північного Причорномор'я». Комаха гуляв по вогких доріжках скверика. Можливо, він сподівався дочекатись Ірці. Можливо, звичка спочивати в скверику примушувала його, як завжди, незважаючи на дощ, висидіти усталені півгодини на лавочці. У скверику він був сам. Патьоки води текли з доріжок на тротуар і вулицю. Художник Корвин, високий і тонкий, подібний на розкриті ножиці, з гострим, як у Гоголя, носом, перебігаючи повз скверик, привітався з комахою. «Чого це ви, Серафікусе, мокнете під дощем?» Комаха сконфужено і стурбовано почервонів. «Та це я так, я гуляю». Корвен зник за каламутно-жовтою запоною дощу з думкою про чергове дивацтво комахи. Химерно комашину витівку. Гуляти в дощ. Вечір, стіл, лямпа. Перед комахою розкритий том фрейзерової «The Golden Book». Німецьке старовинне, початку XIX століття, видання «Орфіків». Великий грецький словник, компактне видання англійського словника «Стопка паперу». Скинувши свої важкі окуляри, комаха сидить з головою заглибившись у фрейзера. Він сперся на лікті і підтримує голову долонями. Фрейзерове тлумачення деревньоєгипетської казки про двох братів як переказу про трансформацію і мандрівку душі здається йому надто недоречним, блідним і натягненим. Комаха починає шукати в орфіків потрібної йому цитати. Він перегортає сторінки і зосереджена увага розбивається. Він згадує за Ірцю. В нього з'являється думка, для нього зовсім несподівана. Чому справді ні? Чому йому не мати дівчинки? О десятій годині комаха повечеряв. З'їв два шматки чорного хліба з шинкою, холодну котлету, що лишилася від обіду, випив склянку холодної води з цукром, чаю він не пив, щоб не завдавати собі зайвого клопоту, Розпалювати примус, наливати газ і, з'ївши перед сном ще пару яблук, Точно о пів на одинадцяту заснув. Тієї ночі комасів в вісні привиділось таке. неначе вечір, тиша, лямпа, стіл, шафи, неначе усе, як звичайно. Книжки, папір, фрейзер, орфіки, словники, але на підлозі коло грубки стоїть велика емальована миска з гарячою водою. Великі грубі пальці комахи несподівано ніжно розвішують на протягненій шворці простирадлої білу флянельову сорочку. Ірця, певне, що це Ірця, стоїть голенька з білою кучерявою голівкою. На скронях волосинки в неї злиплися від поту, бо в кімнаті напалено, і вона сердиться. «Швидше! Ти, Маруда, тільки ти не здумай, що митимеш голову з милом!» Комаха розводить руками, а тоді примружує очі і каже. «А миші?» У дівчаток, що не миють голови з милом, заводяться в волосі миші. Великі-великі, білі і сірі. І що і? Що і?» Ледве чутно, повторюючи останню інтонацію комахи, з широко відкритими, здивованими і трохи зляканими очима шепоче Ірця. І виводять маленьких сліпих мишенят. Сліпих? А чого вони сліпі? А багато їх буде? Знаєш що, хай виводяться. Дівчинка зацікавилась і слухняно сіла в миску. І вода з миски розхлюпалась на ноги комасі та на підлогу. І по підлозі розплився брунатний ставок. З химерними берегами А Комаха тим часом Швидко намилив голову Тоді раптом різкий Крикливий голосний вий Прорізав кімнату Комаха був навіть зразу відсохнувся А тоді похабцем почав змивати З голови мильну піну Приготованою в глечику водою коли ж він уніс в руках маленьке, тепле, рожеве, безпомічне, тримтяче тільце, загорнене в мохнате простирадло, щоб покласти в ліжко, в серці комахи заколивалася така безкрая радість, така гостра й болюча ніжність до цієї маленької кубки людського тіла, що він мимоволі прихилився до стінки і притиснув дівчинку до грудей. Вечір, тиша лямпа, стіл, шафа, ліжко. Дівчинку викопано, покладено в ліжко, прикрито теплою ковдрою, і комаха з серцем, переповненим ніжністю і болем, сідає на маленьку табуретку біля ліжка, щоб розповідати дівчинці, поки вона не засне, казку про солом'яного бичка. «Жили-були дід та баба, і не було в них дітей», і сказала дідові баба, «Бач діду», немає в нас з тобою дітей, а ми вже старі. Ото зроби з соломи бичка, і буде в нас той солом'яний бичок за дитину. І не Ірці, а самому маленькому комасі, що лежить у ліжку, розповідає казку стара нянька, куняючи носом. Малий великий комаха ось-ось засне, йому хочеться спати, але хочеться дослухати до кінця казку старої няні. Бажання, сховані й притлумлені в день, прокидаються вночі. У нічних снах вони набувають реальности, і людина пізнає нарешті те, що поза цим може назавжди лишитися б для неї невідомим і неуявленим. Коли б люди не бачили снів, може вони ніколи не довідались би про те, що існує. Тільки у снах розкривається справжній сенс наших бажань. Бажання і інтереси комахи ніколи не виходили за рамки лекцій, курсів, тем для студентських доповідей, карток, виписок, нотаток, нових книжок, видавничих проспектів, шрифтів, форматів, палітурок, скриньки з оголошеннями про засідання в будинку академії, вітрини з новими книжками у книгарні книгоспілки, крамничок букіністів та їхнього книжкового барахла. Тепер несподівано для нього прокинулось незнане досі бажання. Бажання – мати дитину. Можливо, воно ніколи б не встало в ньому, коли б не виявилось так ясно і різко в примарах баченого сну. Сон розбуркав те, що досі було притуплене, сховане в глибинах його істоти. Сон підказав бажання – перетворивши його уже на заздалегідь завершене переживання. Мати дитину. Це не така проста річ, як може здатися на перший погляд. Щоб мати дитину, треба одружитись. Отже, іншими словами, зробити низку вчинків, часто безглуздих, смішних і кінець кінцем недоречних. Замість робити виписки – Збільшуючи свій бібліографічний апарат і поповнюючи картотеку, він мусів би спинити свою увагу на якій небудь жінці або дівчинці, упевнити себе, що саме ця особа, досі йому цілком байдужа, припала йому особливо до вподоби, і він без неї аж ніяк не може жити. Почати ходити з нею до театру, кіна, каварень, тоді одного дня наважитись сказати їй, що він її кохає зробити їй пропозицію, вийти за нього заміж і нарешті поцілувати її. Замість сидіти за письмовим столом удома або в бібліотеці, йому довелось би йти на побачення, ходити взад і вперед по тротуару, гаяти час і щохвилини дивлячись на годинника, думати не так про сподівану зустріч, як про те, що він ніяк не встигне своєчасно одіслати до архів Фюр, класік Альтрюмер обіцяної статті. Леле для людини скромної, ніякової, до того ж переобтяженої працею, семінарами, лекціями, громадськими навантаженнями, засіданнями предметових комісій, науковими доповідями, правленнями корект кохати жінку, це власне практично майже зовсім нездійсненна річ. Покохати? Де проходить межа, що відокремлює почуття від цинізму, чемність від образи, коректність від брутальности? Певно, що є на світі люди, здатні поцілувати жінку, але Комаха зовсім не був певен, що він міг би наважитись зробити це. Усе, що не дано, вигадано. Химерною вигадкою лишався для Комахи давній міт, Повторений у пам'ятках усіх віків і всіх народів Про чоловіків, що кохають жінок Він не припускав, щоб за цим мітом Ховався будь-який реальний зміст Чи не треба було ці перекази тлумачити алегорично? Кінець кінцем про все це не варт було й гадати Бо комаха не мав жодного наміру Будь-кого цілувати чи кохати Ходити на побачення, фліртувати, подобатись комусь, або ж шукати собі когось до вподоби. Бо більш ніж він обмірковував становище, то більше і більше впевнявся, що ледве чи він зможе здійснити своє бажання. Перед вагою тяжких зобов'язань, що малювались в його уяві, занепадала його рішучість і слабла його енергія. Комаха хотів одного, не турбуючи себе жадними зайвими турботами і не ставлячи себе у прикре становище закоханої людини, мати дитину. Що зробило людство, щоб раціоналізувати взаємини між окремими статтями? Власне кажучи, нічого. Комаха хотів мати дитину найраціональнішим способом, тобто уникнувши того, щоб звертатись у цій справі до жінки. Про свою ідею раціоналізувати кохання і шлюб, Комаха, сидячи у скверику, якось розмовляв з художником Корвинем. «Я, – казав Комаха, – хотів би мати дитину». «В чим справа? – відповів Корвин. – Давно вже час». Вітаю від щирого серця, одружуйся. Цікаво, хто вона ця обраниця, що полонила тебе? Яка-небудь студентка чи, може, хтось із спільних наших знайомих? Ладен і ти в парі, що це Валентина Петрівна. Ні, сказав комаха. Ти не зрозумів мене. Я нічого не сказав, що збираюсь одружуватись. Я хочу мати дитину, це зовсім інша річ, ти розумієш? Не дуже. «Я», – спробував розтлумачити комаха, – «хочу, щоб це сталося без участи жінки. Мені здається, що немає потреби, щоб у дітородінні брала яку-небудь участь жінка». Гострий ніс Корвена описав еліпсу і застиг у норухомій напруженості. Корвен поклав долоні на голівку тростини і, зігнувши свій довгий тулуб, сперся під боріддям на руки». Корвен був конструктивіст, і комашина ідея конструктивного шлюбу зацікавила його, хоч він і не зовсім уявляв собі практичну можливість реалізації подібної ідеї. «Думка беззаперечно оригінальна», зауважив Корвин, – зауважив Корвен, «але мені не зовсім ясно, яким способом можна було б це здійснити. Досі, скільки відомо, дітей родили жінки». «Що з того?» – спокійно заперечив Комаха. «Це аж ніяк не факт. Я хотів би родити сам. Можливість запліднюватись, вагітніти і родити без шлюбного акту – це зовсім не моя ідея. Я можу назвати низку імен філософів, що були певні цього». Він потирав руки і як підсумок цього стверджував. «Насправді... «Чому чоловік сам без жінки не може родити дітей? Я б хотів мати дитину, не турбуючи в цій справі жінку». Комаха говорив із таким запалом, що можна було сумніватися в тому, чи були в нього будь-які виразні уявлення про різницю між чоловіком і жінкою. Певно, абстрактність його уявлень сприяла тому, що він говорив з особливо підкресленою впертістю то правда, сказав Комаха. Що ще й досі чоловік 20-го віку, як і чоловік кам'яного, коли він хоче мати дитину, вступає у шлюб, але це свідчить тільки про недоречність нераціоналізованих традицій, що існують і більше ні про що. Ми повинні перемогти природу і протиставити природі успіхи розумового розвитку. Чим відрізняється на сьогодні шлюбний акт Декуна з Сенегалу і професора Оксфордського університету, або дійсного члена Коледж де Франсе? Істотно нічим. Коли б людство було культурно розвиненіше, воно давно подбало б про те, щоб примітивний і некультурний спосіб дітонародження заступити іншим. Людство, на жаль, не вжило жодних заходів, щоб зробити з шлюбу вчинок гідний інтелектуальної людини. Корвин закинув голову назад і виставив уперед великий бурлак. На відповідь Корвин сказав. На світі, мій друже, є гарненькі дівчатка. Кохання гарненької дівчинки завжди гідне культурної людини. Навіть навіть коли людина є член двох академій. Серафікус похитав негативно із докором своєю великою головою Гомункулюса. Він не згоджувався з епікурейською легковажністю свого приятеля. Він сказав «Не згоджуюсь, не можу згодитись». «Для культурної, рафінованої людини шлюбний акт – надто вульгарна річ, щоб можна було наважитись на подібну непристойність». Серафікус поклав свою масивну волохату руку на тонку темну руку Корвена і додав. «Я не хочу розвивати будь-яких складних теорій, але дозволю собі спинити вашу увагу на деяких побутових подробицях. Тільки на цих подробицях». Звички культурної людини рішуче заперечують усе, що пов'язане з шлюбним актом. Костюм сучасної людини остільки не пристосований до статевого акту, що розстіпнутий гудзик і незав'язана краватка скандалізують. Згодьтесь, що суспільство вимагає від людини зав'язаної краватки і застібнутих гудзиків. Отже, з цього вже погляду шлюбний акт доводиться розцінювати як антигромадський і антисоціальний вчинок. Комаха з власного досвіду знав усю ніякову нерішучість з'явитись на лекцію без краватки, або ж на засідання наукового товариства з незастібнутими гудзиками. Його ласкаво відводили вбік і з убивчою чемністю нагадували що в нього не все гаразд із краваткою або ж з гудзиками, чи ще гірше, коли на вулиці до нього підходили і казали. Ви б е, знаєте того, е, чи застібнулись би, чи що, тут жінки і діти, а у вас того ну, не можна насправді так. Свій погляд він обґрунтовував низкою ентологічних спостережень. Думка, що дитина родиться так, як це викладається в університетських підручниках анатомії, гінекології чи біології, це зовсім не така вже поширена і безперечна думка. З одного боку, вона є плід чистого теоретичного розумування, а з другого – висновок вульгарного і грубого емпіризму. Так само, як і два цілком протилежні твердження, що з них кожне виключає інше, що згідно з одним Сонце вертається довкола Землі, а за другим Земля обертається довкола Сонця. Але як воно є справді, ми й досі ще не знаємо. Думка, що статевий акт є причиною дітородіння, належить, власне, новому, позитивістичному часові і є наслідок механістичного мислення. Вона з'явилася зовсім нещодавно. Так зване нецивілізоване людство, отже більшість людства, що не поділяє поглядів засвоєних із шкільних підручників, припускає потребу для запліднювання інших важливіших факторів. Усі народи певні, що жінка може завагітніти, приміром, от вихру, щось з'ївши або проковтнувши вишневу кісточку. Тубільне населення Австралії певне того, що для того, щоб запліднитись, досить подивитись на еротипу – камінь дітей. Кожна людина може піти до того каменя, обчистити навколо нього землю, погладити рукою, показати на жінку, що йде, і прошепотіти. Дивино, ну, яка гарна жінка, поквапся. Коли Комаха, сидячи в скверику, розмовляв так з Корвинем, викладаючи йому свої химерні теорії, до них підійшла Ірця. Корвину Ірця сподобалась. В ній було багато милого і привабливого. Вона була незалежна і певна. Вона не хотіла того, чого не хотіла, і уперто домагалась того, чого бажала. Познайомив Ірцю з корвинем комаха. «Ірцю, привітайся! Дай цьому новому дяті руку!» Але Ірця не хоче давати руку. Вона ховає руку за спину і своє відмовлення аргументує. «У мене обидві руки ліві». Та за деякий час вона міняє своє ставлення до Корвена і звертається до нього з пропозицією, в якій виявляється вся повнота ласкавої прихильності Ірчиної. Вона каже Корвену, «Хочеш, я тобі полічу до ста?» Корвин погоджується. Чому поезії Лесі українки Чирильського треба вважати за цікавіші від чисел, перелічених до ста або тисячі? Числа в ірчиних устах бриняють патосом і несподіванкою найвишуканішої поезії. Корвен познайомився з дівчинкою вже тоді, коли ірчину віру в комаху як комашиного тата похитано, а натомість з'явилася у неї нова уява: що дядя комаха це велика спап'є маше лялька Пупс. Даремно дядя Корвен доводив ірці, що дядя комаха не лялька і не є пап'є-маше, а професор ін о і викладає студентам НОП наукова організація праці та рефлексологію. Ірця не йняла йому віри. Те, що дядя комаха, лялька пупс, це було для Ірці реальніш, приступніш і зрозуміліш, як те, що він професор і викладає рефлексологію. До ляльки й комахи Ірця ставилась однаково, трохи зневажливо. Пупс смішний, дядя комаха теж смішний. Коли дядя Корвин настоював, що комаха не пупс, Ірця сердилась, насмурювалася і почала бити його кулаками, намагаючись зачепити за пенсне. Розбивши пенсне Корвинови, Ірця компенсувала б своє незадоволення. Дядя Корвин дражнився. Хай він не ходить до скверика, я не люблю його. Він каже, що ти професор, а не пупс. Я тебе прошу бути краще пупсом. Ірця біжить до фонтана і, перегнувшись над басейном, зазирає вниз. Їй подобається дивитись на воду, на склянутим на зелену поверхню, де коливаються листя де перебігають струмки, де відбивається ірчине обличчя. Ірця любить схопитись рученятами за край басейну і повиснути над водою. Ірцю лякають. Іди звідти, ля Ірцю, там дід водяний, він вистрибне з води і схопить тебе. Вистрибне з води водяний, так він без води здохне. В щоденнику Серафікуса є запис: Діалог з Ірцею та коментар з цього приводу. «Дядю Пупс, упади!» «Ну, Ірцю, мені не хочеться падати, до того ж тут насмічено і брудно!» «Та ні, ти ніби впади!» «А, ніби!» «Гаразд, я ніби впав!» Ірця задовольняється. У комахи записано. «Ніби!» – улюблена схема слів-думок-вчинків Ірчених в ніби в уявлене неначе замкнено всі події все навколо її днів вона задовольняється з ніби проводячи межу між ніби і тим що є вона ясно відчуває різницю що відокремлює ніби від реальності але не надає особливого значення цій різниці записано ірця раціоналістка на світ вона дивиться спокійно, врівноважено й тверезо. Вона не заперечуватиме існування водяних, але фантастичними уявленнями вона оперуватиме з цілком тверезою, логічною послідовністю. Послідов... Розділ третій. Величезне тіло комахи і його червоне голене квадратове обличчя здавалися купою м'яса. Руки його закінчувались масивними кулаками, що в них легше було уявити молоток коваля чи сокеру-м'ясаря, ніж тендітне перо вченого. Підлога стогнала, і дошки рипіли під його важкими кроками, коли він ішов своїми ногами, взутими в безмірні черевики. Важкий, масивний, волохатий, він здавався абстрактним, вигаданим, безплотним. У цього циклопа не могло, бути біографії Ані його кулаки порослі густим волоссям Ані його величезні черевики Не переконували в реальності його існування Його червоне товсте обличчя Іноді здавалось наївним І простодушним обличчям хлопчика А іноді у важких зморшках І утомній виснаженості Тяжкою машкарою розпусника Дід з обличчям хлопчика Старий хлопчик, наче пияцтво і безсонні ночі, зробили його тіло передчасно товстим і грубим. Надто важко було визначити його вік. Іноді він здавався старим, іноді юнаком. Йому можна було дати і 20 років, і 50. Він не був розпусником, але в його вдачі підозрівали найрізноманітніші вади – в ньому було щось від теорії, схеми, вигадки, від химер, маячні, ілюзії. Він зберігав у собі знання нездійсненних падінь. Найдоброчинніша і найсамотніша людина. Він не довіряв сам собі. Він не ходив у театр, бо не був певен, що коли йому захочеться під час вистави пройтись по бар'єру бал'єтажних льож, він зможе втриматись. Досить поважна причина, щоб не одвідувати театральних вистав. Обмеженість і замкнутість його бажань могли зробити їх вибухи небезпечними для суспільства. Суббій іншим здавався таким химерним, що таблиця множення, переказана від нього, бриніла в устах як несподіваний безглуздий парадокс. Тим часом Камаха був такий же, як і кожний ліпший. Носив шов'ятовий піджак з пікейним комірцем, строкати в'язаний рудовато-брунатного кольору жилет концесійної фірми Бернгард Альтман, Відень, Москва. Темносіру краватку, смажив яєшню на примусі, ходив увечері до молочарні їсти квасне молоко, уранці випивав склянку холодної води, Мав забірну книжку в циропкоопі і одержував, як і кожен член кооперативу, на місяць чвертку крупи, 100 грам рижу, півпляшечки олії, кіло цукру, пів фунта мила, платив внески, мав акції індустріалізаційної позики, споживав вітаміни, любив помідори з олією і чорним перцем, баклажанну ікру та кавуни. Нудьгував, радів, хворів, стомлювався і спочивав, страждав на безсоння, коли був із чогось стурбований, мерз, коли на дворі було холодно, і умлівав, коли було літо і спека. Отже, відчував усю прикрість і всю насолоду бути людиною і жити, та дарма, що все, звичайно, людське – починаючи з нежиті, коліту і головного болю, і кінчаючи приязню, цікавостю, заздрощами і шанолюбством, не було йому чуже. Доктор Серафікус ніколи в житті своєму, як це запевняв про нього Корвин, не знав, що таке кохання, і ніколи не кохав жінок. І не через те, що він не хотів кохати або ж уникав кохання, а просто так склалося його життя – Можна все життя своє прожити і не помітити, що ти існуєш. Можна щось робити, про щось дбати, чимось цікавитись і лишитися когось до всього цього чужим і непричетним. Усе життя можна прожити не живши, пройти повз життя навшпиньках, під сурдинку, обминаючи життя боком, по підстінкою, глухими завулками, ніби виховаючись. Дарма, що був великий, важкий і масивний. Він міг кілька років прожити в одному помешканні з жінкою і з самого початку, з першої на східцях зустрічі, відчути до неї глибоку, зворушливу приязнь. І проте ніколи до неї не звикнути обмежуватись при зустрічах на упертій мовчанці і за весь час не піти в своїх розмовах далі похмурих і млявих, звичайно повторних, добритнів. Художник Корвин, приятель Комахи, посилаючись на свою обізнаність у всіх ділах Серафікусових, рішуче стверджував, що за всі роки, які він знає Серафікуса, не було жодного роману. Але Корвин помилявся. Це могло бути образливим для його професійної всеобізнаності, але він не знав про Комаху все. Отже, в Комахи ще року 1916 коли він закінчував складати свої магістерські іспити, був роман з Таїсією Павлівною. Щоправда, Корвен міг не знати про цей роман Комахи з тієї простої причини, що в цій напіввигаданій і непевній історії було багато серафічного, хисткого і ілюзорного. Це був єдиний роман Комахи. Дарма, що коли Корвен спитав Таїсію Павлівну про цей епізод – що мусів бути мати місце в її житті, вона рішуче заперечила щось подібне. Це трапилось саме цього року, коли Корвин прийшов до Агітпропу і в справі підготови художнього оформлення до 1 травня привітався з новою секретаркою. Йому здалося, що він пізнав її обличчя щось знайоме. Вдивляючись у її обличчя, Корвин згадував і згадав. Він упізнав у ній колишню молоденьку курсистку, що мешкала свого часу в одній квартирі з комахою. «Даруйте», – звернувся Корвин до неї, – «Чи ви, скажіть, будьте ласкаві, так от приблизно, коли, не помиляюсь, року 1916, в кожному разі ще перед революцією, не мешкали часом у дикому завулку?» Вона обдивилась до питливого співрозмовника «Так, мешкала» «Ну, так я вас знаю, ви Таїсія Павлівна Ви були тоді ще курсисткою, білявою, товстенькою дівчинкою І мешкали в одній кімнаті, в одній квартирі, з комахою, на дикому завулку Але я вас не пригадую Що дивного, це було давно» «Ви мене не могли знати, бо я тільки іноді ходив до Комахи, але я вас запам'ятав. Десь у мене повинен бути й малюнок олівцем. Я схопив ваше обличчя. Комаху ви пам'ятаєте?» Але вона не пам'ятала цього прізвища. Це ж було так давно, а після того минуло так багато найрізноманітніших подій. «Ні, мабуть, що не пригадаю. А може це такий великий, червоний, з кулаками?» «Професор!» Двері з його кімнати виходили до вітальні. Він грав на піаніні, і в нього було багато книжок. От-от, це ж він і є, комаха, великий, червоний, з кулаками. Тільки тепер він ще більший, ще червоніший, і кулаки поросли волоссям. Пригадую, пригадую, дикий завулок, вікно, що з нього було видно, глибочицю і поділ, і цей професор. Корвен переказав Комасі про цю зустріч. Комаха захвилювався. Тоді розплився в посмішці і сказав. «А чи ви знаєте, що я був колись у неї закоханий, і в нас із нею був роман?» «Ви були закохані, і у вас був роман? Ось так несподіванка. Це ж неможливо. Ви помиляєтесь, Серафікусе. Ви вигадуєте». Слово чести. «Я був у неї закоханий». Мені було тоді 24 роки, вона була гарненька. Невже ж я міг у неї не закохатися?» Корвин скептично похитав головою. «Ви ошукуєте себе самого. Я ж був у вас і пам'ятаю добре вас і Тасю, але нічого не помітив між вами романтичного». «Ну, що ж, це значить, що ви не зовсім спостережливі». Закинути Корвинові брак спостережливості це значило образити його. Він вирішив перевірити себе. Якось, розкладаючи перед Таїсією Павлівною ескізи принесених плякатів, Корвин навів розмову на минуле, на Комаху, і запитав. «А Комаха, здається, був закоханий у вас». «Комаха? В мене? Це ж ви про цього таки професора!» Вона розсміялась. «Чому саме в мене, а не в шафу чи стілець? Може, я щось забула або що, але мені здається, що ми ніколи з ним гаразд і знайомі не були. Принаймні, я не можу пригадати жодного випадку на то, щоб ми пофліртували, але хоча б привітались чи сказали пару слів. Незграбний маруда, не людина, а дерево, манекен у капелюсі, дерев'яна маріонетка». Вони мешкали в одному помешканні, їх двері виходили в один коридор, але зустрічалися вони надзвичайно рідко. Комаха ретельно уникав зустрічі з нею. Він ніколи не дивився на неї. При зустрічі щось невиразно мурмотів і швидко ховався за дверима завжди дивився вбік. Між ними не було жодного слова, жодного погляду, жодного натяку. Сарафікус стверджував, Дівчина заперечувала. Вони розійшлися в думках і по-різному оцінювали слова, що ніколи не були сказані, і події, що ніколи не траплялися. За найголовнішу ознаку роману Комахи Стасею, треба вважати те, що це був вигаданий роман, який існував тільки в уяві Комахи. Роман схований, як ховався за дверима Комаха при зустрічі з дівчиною, Схема проєктованого роману, що ним він міг би бути, коли б був Замість спрощувати взаємини, слова, життєві стосунки і почуття Комаха ускладнював найпростіші речі Якось гуляючи Комаха вулицею червоних зір пройшов на площу Артема Тоді з вулиці Жовтневого повстання звернув праворуч у завулок Марата Свого часу Дикий Може це сталося випадково, може розмова з Корвинем забуркала в ньому давні спомени, і йому захотілося подивитись на давні своє помешкання. Він не любив споменів і ніколи не згадував за минуле. Він жив без споменів. Йому було прикро бачити місця і речі, що з ними він колись був зв'язаний. Минулого дня для нього не існувало. Найпевніше, він потрапив сюди цілком випадково, підсвідомо. Думав про щось інше, і замість звернути ліворуч, машинально повернув праворуч. На розі, на колишньому пустирі, кінчили тепер новий будинок, в конструктивному стилі. Кубик, покладений на кубик. Змінений модерн початку ХХ століття, а за ним далі в завулку стояв і чотириповерховий будинок, де колись мешкав Комаха. Це було років 10 тому. На третьому поверсі на дверях помешкання частина сьома можна було прочитати тільки низку написів олівцем. Був 7,7. Не застав 10,9. Був і не застав. Приходили Коля і Женя. Приходив електротехнік. «Тасю, прийду сьогодні ввечері о десятій. Чекав вас учора весь вечір. Приходьте завтра на звичайне місце. Прошу не писати на дверях дурниць. Тася». Тасю, до якої приходило завжди багато людей, у якої завжди товпилося в кімнаті багато різного народу, хтось їв, хтось спав, хтось приходив, хтось ішов – Тасю завжди дивувало, що до комахи не приходив ніхто. Професорів знала Тася з урочистої обстанови лекцій, аудиторій, лав, схилених голів, літографованих курсів, циратових зошитів, чорної таблиці, величезного вестибюля, широких розгорнених в обидва боки східців, довгих білих лунких коридорів. Тепер вона могла придивитися ближче до професорів – які вони бувають справді. Був комаха мовчазний, ніяковий і самотній. У нього було багато книжок. Він лягав спати, коли тася ще не верталась додому, або ж до неї тільки починали збиратись. І вставав, коли тася ще спала. У нього був свій розклад дня і ночі. Він майже ніколи не виходив з кімнати. Весь час писав. Тижні минали за тижнями, а Комаха не тільки не робив спроб познайомитися з Тасею, а навпаки ретельно уникав її. Кінець літа й осінь, коли Тася оселилась у помешканні сім на Дикому Завулку, були чудесні. Але вона не могла помітити ані разу, щоб Комаха хоча б у неділю, раз на тиждень, вибрався за місто. Тася звикла до недорікуватого мурмотіння Комахи, до його ніяковости, до його уникань. При зустрічі вона дивилась на комаху з легкою іронічною посмішкою, а всередині в неї прокидався жаль. Якось надто не по-людському він жив. Чи не треба було б врятувати комаху від самого себе? Тася досить довго спостерігала комаху. В неї поволі складалася думка, що він живе якось по-іншому – ніби й не живе зовсім, ніби боїться жити, ніби боїться доторкнутися до життя, ніби живе непомітно, вгамовано, мовчазно. Вона не сформулювала своєї думки, але відчувала невлаштовану, неналагоджену одірваність комахи від життя. Тієї неділі був чудесний сонячний ранок. Сонце, небо, серпень. Раптом у Тасі з'явилась думка не їхати моторовим човном із компанією до Міжгір'я, як було домовлено, а піти до Комахи, постукати в двері і запропонувати йому провести день удвох за містом. Тася не сумнівалась у згоді. Надто чудовий ранок, надто синє небо, надто радісне сонце. Якось перед цим почуттям ясного сонячного ранку зникло все інше – і те, що вони з комахою, власне, незнайомі, що досі вони не сказали один одному жодного слова, що, може, не відразу вони знайдуть спільний ґрунт для знайомства, а може й зовсім не знайдуть його. Та сонце, небо, теплий серпень. Тася одягла маркізетову блюзку, синю спідничку, ажурні панчохи, тільки в виборі черевичків завагалася. Їздивши за місто, одягала вона звичайний хром, але сьогодні, задля урочистості, наважилась одягнути лаковані. Комаха почув стук у двері. Здивований, що хтось до нього міг зайти, і незадоволений, що його турбують, Комаха поклав ручку, отсунув калмаря, книжку, помацав рукою по столу, щоб знайти окуляри, Пошарпав ногами під столом, шукаючи пантофель, підвівся і, держачи рукою комір сорочки, він не встиг знайти шпоньки, що десь закотилися. Отчинив двері, перед ним стояла Тася. Комаха мовчки дивився на її біляве волосся, білу маркізетову блюзку, ажурні панчохи та лаковані черевички. Він не сподівався побачити її і не міг уявити собі, на що він міг їй здатися. Не чекаючи на запрошення, вона ввійшла в кімнату Комахи. «Ви дозволите? Даруйте, що я вас турбую!» Їй було весело і цікаво. Весело зі своєї несподіваної витівки і цікаво подивитись на обстанову, в якій мешкають професори, загадкові люди, що читають лекції, Володіють таємницями знання, Провадять іспити, Підписують курсисткам матрикули, Пробігають по коридорах Не люди, а символи всезнання. Кабінет. Велика шкурятяна канапа, Піаніно, письмовий стіл, Завалений паперами й книжками, що навколо нього на стільцях І на підлозі лежали купи книжок І аж до стелі заповнювали полиці. Кожен учений – труп. Оцей трупний сморід, затхле повітря, курява, безладдя в кімнаті вразили Тасю. Вражена духотою в кімнаті, вона подивилась на вікно. Дарма ще на дворі було ясно і тепло, вікно було зачинене. «Чому ви не відчините вікно? У вас нема чим дихати. Сьогодні ж чудесна погода!» Комаха промурмотів невиразно – що йому незручно працювати при відчиненому вікні, Що вітер може розвіяти папірці, І на вулиці голосують діти, Їздять візники та вигукують різні перекупки. Усе це йому заважає. Та все ж таки я відчиню, Тут же нема чим дихати. Йдучи до вікна і відчиняючи вікно, Тася встигла подивитися на малюнок, Що висів на стінці, Поглянути на полиці з книжками. Речі є доконечна приналежність життя. Жити – це вважати на речі і зживатися з речами. Людина повинна опанувати речі, перемогти косну нерухомість речей, втілити в речі частину свого життя. Кінець кінцем – це дрібниці. Поставити на піаніно квіти, прибрати каламар, переставити меблі, подбати, щоб вимили вікна – Повісити лямбрикони, витерти порох з книжок, стільців, піаніно, прибрати зі столика в кутку кімнати синього греца, брудний посуд, пляшку з газом, шматки хліба, невитертий почернілий ніж, масло в пергаменті, чайник, цукор у папері, пообмітати павутиння з ніжок фотеля, викинути розбитий і притрушений курявою абажур. Це все дрібниці. Але ці дрібниці роблять кімнату і життя невлаштованим, безладним і чужим. Кімната Комахи справляла враження нежилої, а речі й меблі сторонніх і випадкових, ніби випадкова людина оселилася в порожній засміченій кімнаті номері 3-сортного готелю. Речі стандити, кімната стандитника. «Навіщо ж у вас так розкидані книжки? Чому ви їх не приберете? Чому у вас нема квітів? У вас багато меблів, а кімната здається якоюсь порожньою?» Комаха стояв коло дверей, похмуро і з подивом стежачи за дівчиною, що рухалась по кімнаті. Йому недовподоби було і те, що його турбували, і те, що вона розглядає картини, бере книжки і не кладе їх на місце». І, взагалі, те, що ця абсолютно йому не потрібна особа, прийшла до нього. Тримаючи лівою рукою незастебнутий комір сорочки, він присунув дівчині стільця Прошу, сідайте. Це не була з його боку будь-яка чемність. Він, певне, зовсім забув би запросити сісти. Просто він хотів, щоб вона сіла і більше не рухалась. Безглузда метушня дратувала його. Він не виносив метушливих осіб. Не дочекавшись відповіді, Таїсія Павлівна взяла якусь із книжок. «Ви все чужомовні книжки читаєте? Ви справді професор?» Комаха повторив. «Прошу, сідайте». Та вона ще не відразу сіла. Вона ще торкнулася клявіщів піаніна і прислухалась до різноголосих звуків. «Я іноді чую, як ви граєте. Скільки у вас нот?» Майже стільки, скільки й книжок. Ви, може, не професор, а музика?» Тасані слова сприйняв комаха як докір. Комасі здалося, що дівчина нарікає на його музичні вправи. Ніяковіючи, розгублюючись, втрачаючи під собою ґрунт, захлинаючись у прикрій для самого себе, у своїй неуважності, нечемності, він просив пробачення. «Я не знав...» «Прошу, я не знав. Я граю, коли вас немає. Я не хотів би вас турбувати. Коли ви вдома, я грав під сурдинку. Я не хочу, щоб моя музика вам заважала. Я більше не гратиму». Тася спалахнула. Вона ніяк не сподівалася, що їхня розмова обернеться на ніякові загострені ущіпливі пробачення. Похмура нелюб'язність першого прийняття оберталась на протилежність – і церемонна делікатність комахи дратувала як образа. Головне те, що делікатна попередливість комахи була безглузда. «Що ви? Хіба я скаржилась чи нарікала? Ви і так навдивовижу лагідний і спокійний сусіда. Кращого й не бажати. Ви весь час працюєте. Я дуже рада, коли ви граєте. Ви так чудесно граєте. Я люблю музику». Комаха сидів проти тасі в напруженій дерев'яній позі, тримаючи комір сорочки лівою рукою. Рука заніміла. Його турбувало те, що в нього не сорочка, і те, що сандалі на босу ногу. І що він без піджака, і волосся в нього розкуйовджене, і що розмова йде якось недоречно і сумбурно. Він усе не міг уявити собі, з якою метою зайшла до нього ця дівчина попросити зачинити за нею двері, бо всі в квартирі пішли. З скаргою, що його музика їй заважає, позичити грошей. ладен був дати їй, скільки вона попросить, усі гроші, скільки в нього є, тільки щоб вона пішла геть. Не заважала йому безглуздими запитаннями, що його дратують. Він почував себе стомленим. Для Тасі було ясно, Розмова набуває такого сумбурного характеру, що її треба кінчати, інакше вона ризикує заплутатись остаточно в хаотичній плутанині. Я прийшла вам запропонувати. Сьогодні неділя, а на дворі чудесна погода, хіба ж можна сидіти в хаті? Я бачу, що ви увесь час без перерви працюєте. Оце й і задумала зайти до вас і запросити поїхати вдвох десь за місто, гаразд? Комаха мовчав, і тасі здалось, що він ладен згодитись. Куди захочете, туди й подамось, до пущі водиці, святошина, пароплавам на слобідку. Вибирайте ви, я згодна заздалегідь, я взагалі без примх, зі мною легко. Мене, коли ви цього ще не знаєте, звуть Тася. Справді, стільки часу живемо з вами бік у бік, а й словами досі один одному не сказали. «Так згода?» Комаха почервонів. Безпомічно і злякано він почав відмовлятись. «О, ні, ні, я не можу, ні, я зайнятий, у мене праця, ви пробачте, але я не можу». Слова Комахи не справили Натасю жодного враження. Вона й слухати не хотіла про відмовлення. «Праця? Що таке праця? У кого її нема? Так через працю й спочити виходить не можна?» Дурниці, киньте, їдьмо, беріть піджак, де він у вас? У шафі? Тася підвелася зі стільця і обернулась до шафи. Комаха подивився на неї з жахом. Він розгубився перед цією дівчиною, що вперше завітала до його кімнати, але поводилась так, ніби вони були давні й близькі приятелі. До всього іншого не вистачало тільки того, щоб вона відкрила шафу і побачили все безладдя, що там панує Брудні рушники, кинені сорочки, зім'яті комірці, черевики, штани Все перемішане в одну неохайну купу і притрушене нафталіном і Він став між жінкою і шафою, тримаючи лівою рукою комір сорочки Він право простяг до тасі і благав «Не треба, їй Богу, не треба, у мене нема піджака, тобто є, тільки він не в шафі, а там, взагалі у пралі, у шевця, я віддав, позичив. Та вам байдуже що це, мій піджак, бо я все одно з вами не поїду, і взагалі не поїду, і не збираюсь їхати». Гістерично вигукнув «Я не хочу!» Тася була в очі. Вона аж ніяк не сподівалася, що справа так обернеться. «Тобто, як же це так? Це виходить, сидіти мені самій цілий день у місті? Оце гаразд. Ви ж зрозумійте Василю Христофановичу, що вже пізно і всі мої знайомі роз'їхались. Тепер уже нікого й не знайдеш». Вона ладна була плакати. У неї був такий хороший настрій з самого ранку. «Бо що може бути приємніше, як зробити приємність іншій людині?» Вона уявляла собі, як зрадіє Комаха, як йому приємно буде, що йому хочуть зробити приємність, що за нього турбуються. А тим часом він зустрів її пропозицію насмурено, як злу прикрість. «Василю Христофановичу, голубчику, поїдьмо, не самій же мені їхати!» Комаха заперечував. «Я не можу, мені ж ніколи!» Вона тягла його за рукав. «Дурниці, їдьмо!» «Ні, даремно. Він не поїде. Не хоче і не може. Їхати десь удвох за місто з дівчиною...» Одна думка про можливість подібної подорожі у свідомості Комахи набувала вигляду життєвої катастрофи. Серце билося у нього гарячково. З жахом він подивився на Тасю. Тася насмурилася... Підібрала губи. Напівбережно, напівпризирливо кинула. Це з вашого боку, нечемно. Так, нечемно. Їй здалося, що вона знайшла нарешті потрібне слово. Це трохи її заспокоїло і примирило. Що взяти з нечемної людини? І все ще хвилюючись і намагаючись стриматись, щоб цей ідіотичний комаха не помітив сліз на очах, вона закидала комасі його моральну зіпсованість. Коли я запропонувала вам їхати, то я гадала, що ви вихована людина, що вам нудно сидіти щодня, цілі дні на самоті, і що ви тільки наважуєтесь перший зайти до мене і сказати. Ну, і тася спинилася, їй бракувало повітря. Вона почувала, що горло перехвачує спазма, і ще хвилина, і вона розплачеться. Ковтаючи сльози і кидаючись до дверей, вигукнула. «А ви – егоїст!» І вона вибігла із кімнати комахи, щоб упасти в себе в ліжко і плакати, уткнувшись у подушку. Плакати від образи, від нудьги і самоти. Від думки, що всі знайомі роз'їхалися, і ніхто не зайде за нею, і вона нудьгуватиме цілісінький довгий літній день. Плакала з того, що є люди, які не варті того, щоб їх шкодували, побивалися за ними, чи дбали, чи дбали. Чи... Розділ четвертий Розмова з Тасою мала для комахи несподівані наслідки – його рівновагу порушено і спокій знищено. Його дні, ночі, думки, мрії, бажання, години праці й години спочинку були з того часу отруєні. Досі комаха аж ніяк не цікавився своєю сусідкою. Він ігнорував її. Не звертав на неї жодної уваги. Досі він не помічав її. Коли одного разу Корвин спитав його, що це за нова сусідка, курсистка чи що, він не відповів на запитання. Досі він не знав, чи стара вона, чи молода, вродлива чи потворна, струнка чи горбата. Зустрічаючись на вулиці, він не пізнавав її, бо взагалі не знав її. Одного разу він був страшенно здивований, коли якась дівчина спинила його на вулиці і спитала «Ви йдете додому?» Вражений несподіваним запитанням, комаха відповів «Додому!» «Так будьте ласкаві, візьміть цього пакунка і занесіть його додому!» Комаха взяв і вдома, передаючи пакунка покоївці, сказав, «Мені дали оце, щоб я одніс, так ви візьміть, я не знаю!» А коли за кілька годин Дуня постукала до нього, щоб спитати, хто йому дав пакунка і кому той пакунок треба передати, Комаха на всі Дунині запитання відповів негативно. Він не може сказати ані хто, ані що, ані для чого. Він нічого не може сказати, бо він нічого не знає. Ніяковіючи перед Дунею, Комаха намагався згадати, що це була якась жінка, що це було так, цього він був більш-менш певний, але чи назвала вона ім'я особи, кому він має передати пакунка, цього він не міг пригадати. В пам'яті в нього бурували несподівані прогалини, біляві плями, невиразні, нічим не заповнені, розпличасті. Він хотів викликати в пам'яті постать зустріненої жінки, але йому не щастило. Кожен раз, що його він створював, невідхильно розпадався раніше, як набути в його уяві певної окресленості. Він ішов по вулиці, думаючи про щось зовсім інше, про своє, і запитання зустріненої жінки «Ви йдете додому?» і слова «Візьміть цього пакунка» він сприйняв поза свідомістю, як щось цілком стороннє. Він примушував себе згадати обставини зустрічі і не міг. У нього заболіла голова. З лагідною м'якістю він попросив Дуню не турбувати його зайвими розпитуваннями, бо все одно він нічого не зможе згадати. Він спинявся в коридорі, щоб дати пройти Тасі, але не дивився на неї. Коли вона дзвонила і в помешканні не було нікого, щоб очинити двері, Комаха, відчинивши, запитував. Вам кого? Вона була для нього хисткою туманністю, коливанням тіні, як тінь від людини, що не існувала. Господиня помешкання існувала, їй комаха платив за кімнату й обід. Дуня теж існувала, бо очиняла двері і замітала іноді його кімнату. Шпіц Альма існував теж, бо на дзвінок вибігав до вітальні і голосно гавкав. Тася не існувала. Їхні взаємини обмежувались на коротких випадкових зустрічах добриднях. Але й ці добридні були для комахи за джерело важких сумнівів і вагань. Вони залягали на нього як прикрий тягар, бо протягом місяців комаха не міг вирішити складного питання. Чи мусить він, як співмешканець, вітатися з Тасею? Чи може якраз навпаки йому не слід із нею вітатись? Нез'ясованість питання обертала ці добридні на тяжкий обов'язок. Чи не будуть розтлумачені його добридні як настирливість, безглузда і небажана? Він спитав поради у Корвена, але цей легковажний приятель відповів непристойно. «Стасею, гарненька дівчина, ваші кімнати поруч». Мешкати у двох метрах один від одного – у чому, власне, справа? Слова Корвена були порожні слова. Вони не мали жодного сенсу. Поруч? Що з того? Саме тому, що поруч, і неясно, вітатись чи ні. Отже, при зустрічі комаха мурмотів щось невиразне і дивився вбік, відвертаючись від от дівчини. Він уникав її. Свідомість їхньої відокремленості була міцна і непохитна, Їх відокремлювала стіна, двері, порожнече вітальні, просторінь коридору. Для комахи ця відокремленість була абсолютно. Між ними лежала пустеля, ізольованість порожнечі, замкненість пітьми безмежних просторів. Комаха навіть і думки найменшої не припускав, що він міг перейти ці два метри по коридору і завітати до Тасі. Людські уявлення далекого і близького умовні і відносні. Два метри – це близько чи далеко? Може, близько, а може і надто далеко. Різниця між далеким і близьким, досягненим і недосягненим, можливим і неможливим, Найменше залежить від усталених понять часу і простору. Легше з Гогеном здійснити мандрівку на Таїті, ніж переступити два метра між двома кімнатами. Пітьма екваторіальних ночей прозоріша від пітьми коридору в міській квартирі. Пустелі джунглів зрозуміліші й простіші від чотирикутної пустелі міського передпокою. Екзотику мандрівки на Таїті механізовано, налагоджено, обставлено комфортом останніх досягнень техніки. Мандрівник, придбавши в агентстві Кука книжечку з різнокольоровими квитками, згідно з розкладом поїздів і пароплавів, за якийсь місяць у заздалегідь розрахований день, годину і навіть хвилину прибуває в призначене місце. Все наперед передбачено, влаштовано. Екзотику математизовано. Екзотику незнаних країн обернено на фікцію розрахунків, віз, паспортів, митниць, автоматів з шоколядою, бандного вереску, реклам галапортер, цигарок, кокаїну і відповідної кількості патентованих, гарантованих і гігієнічних розваг. Сомалійці та йтяни, сидячи ввечері на порозі своїх хиж, Мають вигляд готельних швейцарів, джаз-бандних музик, придвірцевих чистильників чобіт, що використовують тут свою професійну відпустку. Але з того часу, як Тася оселилась в одному помешканні з комахою, минули дні, тижні, місяці, а два метри, що відокремлювали двері їх кімнат, лишались віддаленіші від усіх віддаленостей давні греки знали достотно, що не наздогнати швидконогому ахілові повільної черепахи. Так було досі. Тепер усе змінилось. Тасин прихід порушив звичні уявлення комахи. Недосяжне вагітніло можливістю близького. Два кроки справді стали двома лише кроками. Мандрівці в космічну просторінь що тяглася тижнями і місяцями і загрожувала затягнутися на роки, повернено справжній її сенс. Комаха тепер не сумнівався. Поруч із ним мешкала приємна, гарна, проста і лагідна дівчина. І коли він у цьому впевнився, думка про цю дівчину заволоділа ним. Ззовні в їхніх взаєминах нічого не змінилося, лишились ті самі короткі добридні, і уникати зустрічі з Тасею комаха почав ще упертіше. Та це було ззовні. Всередині в життя комахи ввійшли нові почуття, нові бажання, сни, чекання й ревнощі. Так, ревнощі. Досі комаха зовсім байдуже ставився до того, що до Тасі приходили чоловіки, студенти, молодь, або що у свято до неї заходила весела галаслива компанія і брала її з собою на прогулянку. Тепер він ревнував її до її знайомих, до її приятелів, до її розваг. І що ретельніше він уникав її, то більше й неприємніше ревнував. Досі, коли він нудився, він нудився сам, вибору не було. Його дні замкнено в самоту. В собі самому він мусив шукати способів перемогти нудьгу. З того дня, як Тася зайшла до нього і запропонувала поїхати разом за місто, в ньому прокинулося почуття якихось прав на неї, можливостей і обов'язків. Це ж він, а ніхто інший, міг би сидіти з нею удвох увечері на канапі, читаючи книжки або ж так про щось розмовляючи. Це він міг би повертатись з нею з театру. Розуміється, ці уявлені ревнощі, що примушували комаху страждати, були безглузді. заглузді. Він, комаха, ніколи не сидітиме з нею вдвох увечері, бо як неприваблива вечірня тиша, ласкава стисненість рук, відчути тепло жіночого обличчя та ще привабливіша можливість працювати в себе в кімнаті, і щоб ніхто не заважав праці» своєї самоти він не проміняв би на розмови з жінкою. Бавити жінку розмовою — тяжкий і нерадісний обов'язок. Від цієї розмови лишається тільки почуття примушеності, втоми і даремно втраченого часу. Ні, компактне видання грецьких текстів до сократників — найкращий супутник для прогулянок. Це все було поза сумнівом так. І все ж таки Комаха не міг угамувати своїх уяв. Від того, що ревнощі були уявлені і в уявленості своїй безглузді, вони не ставали менш реальними. Кохання може набувати найрізноманітніших форм. Для Комахи воно набрало форми відокремленої ілюзії. Примхи самотньої замкненості, нерішучого боязкого уникання, він ретельно уникав дівчини. Виходив на вулицю тільки тоді, коли був певен, що не зустрінеться з нею. Він ходив іншими вулицями, ніж ті, що ними ходила Тася, і разом з тим, ставши коло вікна, схвильовано чекав, коли вона вийде з дому або повернеться, щоб, лишаючись непоміченим, побачити її бодай на мить. Певність, що вони роз'єднані назавжди, забезпечувала сталість комашиного почуття. Певність найважливіше в коханні. Чого варто кохання людей хистких і непевних, що не можуть сказати «назавжди»? Для них кохання лишається побіжним почуттям, легковажним настроєм, мінливим переживанням. Комаха не належав до категорії подібних людей. У своїх почуттях він був такий же монументальний, твердий і упертий, як і в наукових дослідах. Йому треба було впевнитися, що вони ніколи не побачаться, ніколи не зустрінуться, ніколи не розмовлятимуть, не сидітимуть увечері вдвох, рука не доторкнеться руки. Ця певність була потрібна комасі, щоб зберегти своє почуття закоханості цнотливим, простим і ніжним протягом років. З початком революції тася зникла з обріїв комахи, вона виїхала з їхнього помешкання, він загубив її сліди. Щоправда, він і не робив спроб натрапити на них. Слова Корвена, що тася тут, у місті, справили глибоке враження на комаху. Отже, можливо, зовсім випадково, а можливо і не випадково, спинився комаха на дикому завулку, нині завулку Марата, стоячи на вулиці і дивлячись на вікна поруч, колись своєї і тасиної кімнат. Він стояв, спершись на ціпок. Голоби туркотіли, перелітаючи з місця на місце на брукові тихої кривої вулички, де тротуари заросли травою. По синьому небі пливли поплясті хмарки, і луною дзвеніли у повітрі удари мулярів, що будували новий будинок. Розділ п'ятий Корвин останній час приятелював з Вер. Вони познайомилися на пляжі. Вер любила пляж, річку, смугу біло-жовтого піску, берег, верболіз, натовп. Вона любила, скинувши верхнє вбрання, стояти напівроздягнено і роздивлятися натовп, як натовп роздивлявся її. Засмалених юнаків у синіх і червоних штанцях вона дразнила своїми духовитими десу, червоними підв'язками, вербула брюнетка і прозорістю довгих чорних панчіх. Їй подобалось лишатися незворушеною, коли юнаки одверто виявляли схвильовану замисловість і молоде збудження. Вони або ж проходили повз неї, роблячи спроби розпочати розмову, або ж спинялися недалеко від неї і починали змагатися у стрибках, боротьбі та будуючи піраміди, щоб показати стрункість тіл та міцну напруженість м'язів. Було приємно бачити кріпкі й дужі ноги, вузькі стегна, плаский живіт, м'язисті руки, тверду шию, засмалені жовто-бронзові тіла і несховане бажання, але вер нехтувала їх. Байдужим поглядом вона пробігала по юнаках і відверталася. Вона воліла вибрати сама. У Корвена були всі дані, щоб Вер звернула на нього увагу. Струнка постава, смугляве обличчя і довга темна рука. Все те, що жінкам здається бажаним у чоловіку. Йому не бракувало церемонності, може трохи напруженої і навмисної, що примушує припустити або ж холодний гонор, або ж нахил до буфонадних пародій. Деяка врочиста коректність триманого жесту завжди імпонує жінкам, коли жест підкреслює тактовність звичайного поводження. Варс сподобалися скупі і чіткі рухи цього сухорлявого чоловіка з кістлявим носом і темними руками, що розташувався коло неї. Уважно простелив простирадло, поклав валізку, обв'язав голову рушником і простягнув на піску своє довге, до чорноти засмагле тіло. Він лежав не рухаючись, його сухорляве витягнене тіло і обличчя з довгим гострим носом були бездоганні і нагадували італійця доби «кватроченто». «Не Данте, ні», швидше Бенвенуто чи ліні. Ще не знавши, хто він і що він, Вер зважила все, що є, може бути і буде. «Так, зважила все, що буде». Трапляються іноді випадкові знайомства, які наперед визначають вчора, сьогодні і завтра, глибокої дружби і щирої приязні. Дарма, що цього вчора, власне, і не існувало. Вчора не існувало, але чи значить, що його не було зовсім? Кожне сьогодні визначає не тільки прийдешнє, а й минуле. Корвен був вихованою людиною, щоб не заговорити звер ані про спеку, ані про температуру води. Жінка, її стрункі ноги, опуклі груди вигін трохи широкого рота, тонкий чітко окреслений ніс, побудований з блиском холоду, якому нічого не чуже, а все підвладне. Варта була того, щоб з нею поводитись несподівано й коректно, щоб говорити з нею не про спеку а про м'язи її ніг і ступні. Ступню тальйоні порівнювати з ступнею Ганни Павлової. «Ви, – сказав Корвин, – повинні були помітити, що я уважно розглядав вас, ваше тіло, форму рук, ніг, вашу ступню, литки і стегна. Я міг здатись вам людиною настирливою, коли б у мене не було до того пробачень». Претендуючи на ім'я знавця і досить знаючи анатомію, я зміг оцінити форми вашої ступні і м'язи ваших литок. У вас м'язи танцюристки. Ви танцюєте або ж танцювали? З глибоким знанням діла, пересипаючи свою розмову технічними термінами з анатомією балетного мистецтва, Корвен говорив про окремі м'язи, про форму ступні, відмінність ніг у танцюристок. Вер розсміялася. З вашою обізнаністю фахівця вам ніхто не закине настирливости. Фахівцеві завжди дозволено те, що заборонено ляїкові. Однак, незважаючи на ваше знання анатомії, я не зроблю висновку, що ви лікар, прозектор, хірург, ординатор клініки, хоча б тому, що ви надто сухорляві – «Не ходи, бо чому ординаторові не бути худим, а саме сухорляві?» «У вас трунка сухорлявість поета або ж музики?» «Ви знаєте тіло? Можливо, що знання жіночого тіла – це ваша побічна професія, але мені здається, анатомію ви знаєте тому, що ви художник». Вони знали один одного, ще не назвавши себе. Він лежав, Вер сиділа. На тілі плакитного неба чітко і ясно викреслювалась голова Вер. Корвин перервав паузу, щоб, дивлячись на жінку, сказати. Майстри інколи зважали на значення одноманітного блиску тла, щоб змалювати вроду жінки. Теоретики мистецтва «золоте тло ікон» ладні тлумачити як висновок метафізичних тенденцій іконописного мистецтва – я гадаю, що тут грала роль зовсім не метафізика, а натуралістичне спостереження. На тлі золота або ж емалі врода жінки здається довершеною. Ви розглядаєте обличчя жінки як матеріал для картини замість дивитися на нього задля нього самого. Це безтактно. Жінка обертається на модель от Пакена, на якій вішають убрання. Невже ж Жодна жінка нічого не варта супроти картини-мисця. Корвен повернувся на бік і сперся на лікоть. Навпаки, про мене жіноча врода є така ж культурна й естетична цінність, як і мистецький твір будь-якого майстра. До речі, мені здається, що я знаю вас. з самого початку мені здалося, нібито я вас десь бачив. Тепер я згадав, ви Вер Ельснер. Минулого року в діє Кунст» була надрукована стаття про еволюцію мистецьких стилів. Критик мав на увазі два ваші портрети, один мальований в експресіоністичній манері та інший, писаний Яковлевим, в якому кубізм був поєднаний з чітким і монументальним академізмом. З вашого тону я відчуваю, що ви незадоволені, що критик писав про ваші портрети, а не про вас. Вер не заперечувала, вона цілком згодилась з корвеним, коли той зауважив. Стаття в мистецькому часописі, що трактує з докладною обізнаністю про вроду сучасної жінки, вигін стегна, лінію потилиці, форму спини, варта була б такої уваги, як і стаття про стиль сучасних майстрів. Чому годиться писати про портрети жінок і присвячувати навіть окремі часописи спеціально жіночому вбранню, черевикам, зачіскам, килимам, меблям, і не можна присвячувати статей і часописів самій жінці? Вер і Корвен знаходили спільні думки і спільний ґрунт. В теорії нової культури вони вводили апологію людини, її бажань та її активності. На прапорі свого ентузіазму вони написали «Активність людини». Людські почуття злиденні і недосконалі, бо людство воліло вдосконалювати техніку мистецтва і нехтувало з того, щоб удосконалити бажання. Людство призвичаєлося цінити культурні цінності, що виростали з нездійснених бажань, замість того, щоб культивувати бажання як культурні цінності. Цивілізоване людство культурне у своїх мистецтвах, але воно лишилося варварським у своїх почуттях і бажаннях. І все ж таки в своїх спостереженнях щодо Вер Корвен трохи помилився. Вер не була танцюристка, це було випадкове і недовге захоплення. Вона не обминула студії при Курбасівському молодому театрі у 1918 році. Але це вона зробила в добу захоплення далікрозом, дункан, фізкультурою, біомеханікою, ритмічними вправами, цирковою акробатикою, принесеною в театр. Отже, коли традиції класичного танцю почали відпадати, а захоплення ритмікою тіла стало загальним. Немає жінки, яка б не припускала, що в неї сховані таланти актриси. Вер була жінка, отже вона уявляла себе, принаймні деякий час, акторкою. Вайлд розповів історію однієї дівчини, що була видатною акторкою, доти доки не покохала. Вона загубила в собі акторку, коли почала відчувати в собі жінку. Бідне дівча. Воно не вміло підносити свої почуття на ступінь театральної гри – і своє кохання перетворювати на тонке й вишукане мережево мистецтво. Сібіла Вен була надто щира і наївна. Вер. Навпаки, Вер тільки тому і вступила до студії, що була жінкою. Жіночий інстинкт досягав у неї того ступеня природної витонченості, коли він може замінити талант і висунути з натовпу. Бути жінкою мистецтво як грати в пінг-понг, диригувати оркестрою й брати призи на шахових турнірах. Манерну індивідуальність Вер приймала за прикмету справжньої талановитости. Вона користувалась успіхом, їй бракувало техніки, її пуанти не завжди були бездоганні, але в особистій вдачі Вер було так багато умовної декоративності і штучної орнаментальності, що їй належало лише бути собою. За нею визнали першорядні здібності. Приятелі їй плескали. Знавці з властивою її педантичністю в своїх уподобаннях і присудах відрізняли не на користь Вер уміння бути жінкою від уміння класичного танцю. В житті Вер була одночасно акторкою і собою. Вона грала себе. Їй хотілося плескати, коли у вітальні або ж каварні з особливо химерним мрійним жестом вона запалювала цигарку або ж куштувала хрумку, маренгу і змітала крихти з білого свого вбрання. Пити каву і запалювати цигарки – наука нелегка і відповідальна, як і останнє напруження тіла у змаганнях на 100 метрів. Вступивши до студії, Вер віддалась упертій праці, але задовольнилася з перших успіхів і перших визнань. Вона казала на свій кшталт, варіюючи Цезареву формулу. «Я захотіла, я досягла, я зреклась. Навіщо ж продовжувати?» повторити те саме в столицях і, може, за кордоном з тим, щоб, може, колись Андрій Левенсон в майстрах балету або хто інший присвятив мені кілька рядків з гострою іронічною оцінкою, чи варт змагатись, щоб досягти того, що не варте досягнень. Коли після перших успіхів Вер кинула студію, її не зрозуміли. Чому? Пояснення, що їх давала Вер, нічого не пояснювали. Шукаючи правдоподібних аргументів, вона посилалась на брак шанолюбства. «Мені бракує шанолюбства. Цей успіх мене не вдовольняє. Навіть галасливий джаз-бандний рекламований успіх на великих сценах Парижу, Відня і Нью-Йорку не задовольнить мого шанолюбства». До того ж я боюсь, що за наших часів театральне мистецтво втратило свій сенс. Можливо, це останнє грало найбільшу роль. Вер усмідомлювала, що культ естетного пасивного формалізму, одірваного від життя і сучасності, відходив у минуле. Ще нічого не знавши про новітні течії в житті і мистецтві, вона прийшла до аналогічної думки про атеїзацію мистецтва. Мистецтво, відокремлене від життя і замкнене в собі, зникає. Колишні типи концертів одмирають, музика механізується, мистецтво набирає спортивного характеру. Фізкультура і спорт успішно конкурують з виставами, футбольні і баскетбольні змагання на стадіоні відбивають відвідувачів з театру, пляж здається привабливішим від балетного спектаклю. Дівчина, що стрибає у воду з трисажнивої вежі, викликає не менше подиву, як балерина з її вишуканими пуантами і крицевим носком. Корвин помилився, Вер не була танцюристкою. Розвинені м'язи Вер були розвинені м'язи спортсменки. Вер зробила зі спорту професію. З пляжу поїхали вдвох. Увечері сиділи в саду, їли морозиво, дивились на фаєрверк, слухали музику, вечеряли в Континенталі. Вер пила горілку й пиво. Вер казала, що на нинішній день вона дивиться як на початок їхнього товаришування – компаньонату. Вона досить недвозначно виявляла свою прихильність до Корбена, але давши йому всі аванси, коли той почав умовляти перейти в номер, вона не виконала жодного з цих авансів. Пізніше десь пили каву, блукали по якихось глухих вуличках, завулках, де ніколи раніше не доводилось бути. Сиділи на кручі над Дніпром, знов блукали по вулицях і тільки вже на світанку о п'ятій годині ранку повернулися додому. Корвен не міг достотно пригадати їх нічних розмов. Він не міг зв'язати уривки розмов, що збереглися в його пам'яті. Він пригадував дещо, але не був певен, чи вони говорили саме про те, що він пригадував. Він пам'ятав, ніби крізь сон. Може, ці розмови і справді лише привиділися йому потім у п'яній півсонній маячні. А може, це були невисловлені думки вер, що він їх сам... Підказав їй. Ця жінка була чарівна й приваблива. У сп'янілих нічних блуканнях вона не тратила ясності. Утримуючи від будь-чого, вона шаленіла в приборканих своїх бажаннях і спокушала найвибагливіше дивацтва. Десь у якомусь глухому завулку вони сиділи на лавочці колодового паркану. Корвен цілував вер у підголену потилицю. В легкому теплому повітрі пахло нічними квітами, десь кумкали жаби. В маленькому завулку порослому травою було порожньо й тихо. Вер звільнилась від нетерплячих збуджених рук Корвена і прошепотіла «Я вас кохаю, корвен. Вона наблизила своє обличчя до нього. Однеї пахло вином, очі її були широко розкриті, ніби в стражданнях породіллі. «Отже, чи не все одно для вас, з ким ви задоволите своє бажання, а для мене, з ким я? Ви і я ми кохали позавчора, вчора, а може ще й сьогодні, перед тим, як зустрітись?» Вербула була дуже п'яна, коли вона говорила це. «Чи може вона нічого не говорила? А в п'яній безглуздій плутанині думок, почуттів це сам Корвен висловлював невисловлене нею». Але він твердо пам'ятав, що вона призналась у коханні. Щоправда, коли це було освідчення, то дивне. Він пам'ятав ці фрази. Вер казала йому. «Коли я сьогодні побачила вас, я вже знала, що кохатиму вас. Навіщо поспішати, коли все вирішено наперед? Кінець роману може бути небайдужим лише тоді, коли його обернули на початок кохання». Вони блукали. Вони пережили нічні кошмари химерного кохання, ніби Нотрдамовські химери ожили в них. У своїх нічних блуканнях вони пройшли повз будинок з химерами Нотрдам, що завис над проваллям. У фіалкових присмерках на густій синіві неба чорносірі гігантичні потвори розкинули свої крила. Від збудження, що ще тремтіло в них обох, нічні потвори прокинулися, щоб справити відьомський шабаш. Вниз від цього будинку Корвин повів вер кривими стежками. Вони падали, підіймалися, губилися, йшли вперед і верталися назад. Вони плуталися в пітьмі на переплутаних стежках провалля. Чи може це лише привиділося у вісні? А в сріблястому ранковому тремтячому світлі, коли Вер прощалася з корвинем і він поцілував у неї руку, вона повторила «Кінець кохання буде лише тоді небайдужим, коли його обернули на початок». Розділ шостий Вер була донькою поміщика, присяжного повіреного. Свого часу, за студентських років, її батько побував на засланні і культ давніх народовольських традицій надавав влаштованому і врівноваженому побуту в родині Ельснерів деякого відтінку колись перенесеної офіри і виконаного громадського обов'язку. З роками прийшли байдужість і спокій, і батько Вер не без матеріальної для себе користи і не без апльомбу, дещо правда метушливого і безладного, використовував ці згадки про свою революційну діяльність юнацьких років, щоб оточити себе тепер ареолою поваги і авторитету. Вступивши після закінчення гімназії на курси, Вер змінила свою гімназіальну брунатну сукню з чорним фартушком на суворий синій з високим англійським комірцем, Тейлер купила товстий лінований зошит у чорній цератовій обгорці. На стіл у своїй кімнаті поставила гіпсового толстого, а на стінці повісила довгобородого інтелектуального драгоманова в застепнутому сурдуті з його виглядом протестантського пастора. Це все далеко менше говорило про її власні оподобання, як про невиразний відгук розпливчастих уяв про студентів і курсисток. Деякий час після вступу вона навіть носила пенсне – оправі із чорним шнурком. І не тому, що знов-таки вона потребувала носити його, але головним чином – спочуття стилю, як деяку алегорію або символ. Вона хотіла мати вигляд дівчини серйозної, заглибленої в себе і незалежної. Вона вступила на курси з думками, що склалася в неї про студентів з оповідань батька. Курси і університет в її уяві малювались величезною конспіративною організацією змовників. Вона мріяла про долю Софії Перовської та Віри Фінгер – вона бачила себе на розі вулиці в схвильованому чеканні губернаторської карети. Так промайнуть на мить пара коней, широка борода кучера, чорний лак каретного передка, в дзеркальному склі червоний лацкан сірої генеральської шинелі і в короткому змаху руки розметене, розтрощене, знищене все. Але на курсах Вер досить швидко впевнилась, що все це аж ніяк не відповідало ані атмосфері, ані оточенню. Її уява про університет і курси показалася хибною. В ці роки між двох революцій в студентській масі панували асоціальні настрої, що знаходили в собі вияв для переважної більшості в цілковитій відсутності будь-яких духовних інтересів. Пасивна відсутність будь-яких переконань. Психологічна астенія. Студентська маса в своєму складі була аморфна, дезорієнтована і малокультурна. Курсистки читали графа Аморі, Вербіцьку, а у кращому разі Винниченка, Андрієва і Купріна. Інтелектуальний рівень був дуже низький. Кіно? театр-мініатюр для студентів, карти, пулька в преферанс, пиво, для курсисток – флірт, недотепні дотипи, пісні, пікніки, кава і у Франсуа або Семадені. Державі потрібні були урядовці. Студенти готувалися стати урядовцями. Згодом в роки війни чимала частина їх потрапила за мобілізацією до війська, вони обороняли державу і своє право бути урядовцями в ній вер не раз приходила скаржитись батькові ти був щасливіший а батько посміхаючись викрашеними з юнацьких років отцинги цинги зубами казав можливо доню для обдарованішої інтелектуально розвиненішої духовно активнішої меншості прапором став філологізм рафіноване культурництво, олександринізм. Гасло культури заступило гасло революції. Книжка «Барбе де Оревлії» про Джорджа Брамеля і дендизм зробились Євангелією молоді і пушкінянство – модою для всіх. Вер швидко закинула геть своє пенсне в оправі і чорний шнурок до нього – і виклала волосся в манері 30-х років в стилі онегінської Тетяни, як на жіночих портретах Карла Брюлова та малюнках Шевченка, з буклями, що як рамка оточували витягнений овал її обличчя. Саме в ці роки Павло Феліпович працював над своєю книгою про Боротинського. Єгор Нарбут з коротенькими бакенбардами – на рожевих щоках прогулювався в зеленому онегінському фраку по вулицях Петербургу, а Миша Алексеєв читав Максиму Рильському кавказькі оповідання Марлінського. Вер перекладала з французької Верлена, стежила за Аполоном і Грабарівська історія мистецтва, особливо том, присвячений архітектурі, став її настільною книгою. Захоплення бароко входило як обов'язковий складовий елемент у світогляд вер та її приятелів. Весняна прогулянка в теплий березневий день оберталась в паломницьку мандрівку до барокових пам'яток Києва 17-18 віків. Блакитне небо, голі дерева, мереживо-барокових вигинів, білі хмарки і втома від прогулянки пішки з Печерського через Поділ до Кирилівської церкви. Вер була знайома з Кроном, Павлом Ковжуном та Марком Басаргом. Адже з київської вистави «Кольцо» 1915 року Марко Басарг починав свою берлінсько-паризьку-нью-йоркську кар'єру експресіоніста. Вер ненавиділа інтелігенцію, парламентаризм, лібералізм, слова про поступ і прогрес. Еволюціонізм, ідеали добра і гуманістичної добрости. Падіння перемишля її не схвилювало. Під 9 вересня 1916 року в щоденнику Вер, Вер записувала в щоденнику не почуття, а лише думки з приводу прочитаних книжок, занотовано. Лібералізм у Росії зі своєю боязкою інтелігентською громадськістю знав лише малих богів, місцево шанованих, хатніх богів. Лібералізму бракувало стилю – зледенність, сірість, зубожілість, розпливчастість. Чи вважаємо це за стиль? Белінського, Михайловського, Добролюбова, Писарєва – ми ж ушануємо ім'ям героїв. Лев Толстой засудив Наполеона як актора, що грав всесвітню комедію, і ствердив Кутузова, що під час бородінського бою їв курку. В Росії завжди їли курку під час бородінських боїв. Цією самою кутузовською куркою вигодовано російську відсталість. Російські вояки під час війни воювали проти гармат багнетами. Хіба не Толстой заповів як вищу мудрість війни їсти курку під час боїв, а хіба не їли? Як провести межу, що відокремлює нездарність і зраду російського бюрократизму від так званого російського генія? Коли Толстой пише, Я живу добре, три роки не читав і тепер не читаю жодної газети. Чи не мусимо ми радіти? Він ми. Ми. Він. Аполонові Григор'єву вона віддавала перевагу перед Белінським і протопопові Авакумові перед Михайлівським. 17-й рік вер стріла лівою з лівих. В революції їй подобався максималізм, із з усіх гасел найбільше гасло заперечення, що було б абсолютним. В революцію вона входила через скитів. Вона головувала на сходках курсисток, виступала з промовами. На вирваних із зошита сторінках квапливо накидувала великими літерами проєкти резолюцій. Щоправда, цього її ентузіазму вистачало тільки на дуже короткий час. Не більш ніж як на кілька місяців. Горохвяний хліб, хмурі будні, свист гармат, що проносилися над дахом будинку, нічна стрілянина, коли місто опинялося у владі пітьми, і кожен будинок ставав самотнім островом, одірваним від цілого світу, вартування в парадному коло дверей, забитих дошками. Усе це гнітило, вселяло почуття непевності й утоми. Імперія агонізувала. На вулицях міста валялись трупи коней, То тут, то там виникали самосуди. З пси з граями бігали по порожніх пішоходах. До університету почали приймати жінок. Восени 17-го Вер з курсів перейшла в університет. Серце стигло в попелі зимових присмеркових днів. Грохв'яний хліб був крихкий, і мав солодкий присмак Революція переставала бути забавкою для естетів дзвінким і широким як крок караулу словом командантур написано чорними літерами на рівновиструганій дошці яку повісили проти міської думи над входом до дворянського зібрання 1918 рік ствердив для революції перепочинок Літо 18-го року принесло білий хліб, ясність і спокій, звичайний усталений лад, сонце, пляж, курбасів молодий театр з Кляйстом і Шекспіром, Біба Бо з Агнівцевим, роздягнену леду Анатолія Каменського, віденську оперетку. Втікачі з Петербургу і Москви переповнили хрещатик, каварні Франсуа і Самадені, алеї Купецького саду. Київ став галасливий, людний, безтурботний. Чорна біржа простягалася від інститутської до цирку на Миколаївський. Двір, сенат, синод, міністри, титули й ордени відновлювали ілюзії реставрованого Петербургу на берегах Дніпра. Восени 18-го року вер була однією з тих, що натовпом молоді вийшли з університету – Повстати і розбігтися, знов спалахнула раптом на мить, колишня мрія про віру Фігнер. Спалахнула і згасла, щоб більше ніколи не прокидатись. Тоді прийшли голодні роки. Місто вмирало, брук вулиць заріс травою, трамваї перестали ходити, крабниці стояли з вибитими склом вікон, з вітринами забитими дошками. Більшість знайомих роз'їхалися з міста, тікали вчителювати в село, доти ніколи не вчителювавши, працювати на цукроварнях і лісових розробках бухгалтерами, доти ніколи не бачивши, що таке рахівниця і грозбух. Меншість лишалась у голодному тихому місті і вивчала тонку науку пайкології. Вагаючись між соцсабезівськими дитбудинками – і Дніпросоюзом та воєнкоматівськими закладами. Вер пов'язала голову хусточкою і пішла працювати на фабрику. Вона працювала коло верстату і перекладала верлена. Працюючи коло верстату, вона не відчула себе робітницею. Свою роботу на фабриці вона усмідомлювала як службу. Блок, у своїй скицький період почав слухати революцію але не навчив робити її. Вер скористувалася з першої нагоди, щоб от верстату повернутися знов до письмового стола. Життя Вер, її революційність, її праця, її ентузіазм, кохання і навіть шлюб – усе це було лише силуетою іншого, щільного, живого життя. Плаский обрис із чорного паперу на білому Паспорту життя проходило повз неї. Року 1922 Вер вийшла заміж за лікаря. Навіщо вона вийшла заміж з кохання? Можливо, що деякою мірою це було і так, їй імпонував цей літній грузький, великий чоловік з важкими темними повіками у зморшках і зіркими очима степового хижака. Певніше, однак, вона вийшла за нього тільки з почуття втоми і байдужести, тому що це створювало для неї якийсь вихід. За два роки згодом вони розійшлись. Знову-таки не тому, що посварилися або обридли один одному. Це вийшло само собою. Року 1924-го він дістав запрошення в Харків до Інституту дослідження мозку, він не дуже настоював, щоб дружина переїздила з ним до Харкова, а Вер не проявляла особливого бажання жити далі в Купі. Це був один із сучасних шлюбів, коли жінка жила в одному місті, а чоловік в іншому. Наявність помешкання в Києві і брак помешкання в Харкові були достатнім аргументом, щоб жити нарізно. Вер іноді приїздила до чоловіка в Харків, а він іноді на кілька днів у Київ. Він стрічав її на двірці з квітами, водив у театр і, проведжаючи, клав на столику купе м'якого вагона велику коробку шоколяди. Залізничний квиток, коробка шоколяди, щомісячний грошовий переказ поштою і лист от Вер з повідомленням про одерження грошей зі стандартним приписом «Цілую твоя», доводили Вер, що вона заміжня. Вони не приятелювали з чоловіком, але й не ворогували, були одночасно одружені, байдужі і чужі. Життя складалося з уривків, з початків чогось, що ніколи не ставало завершеним з плянів, досвідів, проєктів, що їх вона ніколи не намагалася здійснити. Вер сиділа з корвеним у фоє кіна, чекаючи на початок сеансу. Вер казала Корвенові. Колись я працювала коло верстату. Це було давно, дуже давно. Я вчилася деякий час у балетній студії. Навіщо? Може лише на те, щоб кинути? Я вийшла заміж. Заміж я вийшла за чоловіка млявого і коректного. Він мешкає в іншому місті і приїздить разів два протягом року на кілька днів. Я знаю англійську мову. Перекладаю Джека Лондона і Джозефа Конрада на українську. Коли б на мій смак, я не перекладала б ані того, ані того, бо ані той, ані той мені аж ніяк не подобаються. Те, що я роблю, переклади, це дає мені можливість жити на власні кошти. Чого варте це все? Після павзи Верет додала. Я ходжу в кіно. Я роблю це, щоб бачити потім сни. Ви, корве, непевно, не вмієте настроювати себе на сни? Ні? А я вмію. У мене є цікавий задум для повісти. Описати не сам роман, перепиті і кохання, а лише ті сни, що їх бачать закохані. Сни повторюються, вони ляйтмотивні, і мотиви снів заступають зміни й подробиці любовних пригод. Це був би надзвичайно цікавий роман. Корвін не зрозумів вер, він не знав ніяких повторених снів, а ті сни, що повторювались, не мали жодного сенсу. На відповідь Корвін зробив невиразний жест. Попри них коло протилежної стінки фоє, за столом сидів горбань у чорному сурдуті з білим високим комірцем і чорною пишною пов'язаною бентом з крепу краваткою. У нього було бліде, гостре обличчя рахітника і довгі вчепливі руки мавпи. З чорного паперу, наклеюючи на білий паспорту, він вирізав силуети. Корвен запропонував Вер замовити Горбанові вирізати її силует. Вирізуючи з паперу силуетний портрет Вер, оперуючи ножицями, папером і швидкими довгими пальцями, Горбань говорив. Ножиці слухняні, як олівець. Вони досконаліші від олівця і пензля. Я волію користуватись краще з ножиць, як з олівця. Ножиці психологічніші. Вони як продовження пальців. Це скульптура, поєднана з малюнком. Вирізати з паперу силуетний профіль жіночого обличчя – це відчувати насолоду. В профілях деяких жінок є дивовижна гармонійність. Я здобуваю фізичну втіху, коли мої пальці повторюють з м'якою лагідною рівністю вигін підборіддя, губ, носа, чола і голови. Мистецтво силуети, мистецтво єдиної цільної лінії умовне й обмежене. Воно легке й разом з тим важке, але перемагаючи його умовну обмеженість, іноді відчуваєш радісну сподіванку, що створено шедевр. Горбань наклеїв на біле паспарту темну силуету Вер І, підвівшися з глибоким уклоном, в який були вкладені нині вже здобуті форми поваги Він з особливо вишуканою чемністю простяг Вер зроблений портрет От грошей митець відмовився «Я мав приємність вирізати ваш профіль, я відчуваю от того втіху, я вдячний вам» «Дозвольте ж мені, як мисцеві, цю маленьку примху, та прийміть від мене невеличкий подарунок!» Подарунок. Розділ сьомий. Корвин і Вер стрівались на пляжі. Вони приходили в другій половині дня і повертались надвечір, коли вже заходило сонце і спека поволі спадала. З минулого року мода на засмаленість тіла почала зникати, Вер задовольнялась тепер із кількох годин перемування на сонці, замість того, щоб, як давніше, просиджувати і пролежувати на пляжі цілий день з ранку до ночі і почувати себе після цих сонячних божевіль в'ялою, виснаженою, втомленою. У третій годині сонце ще являло картину дикої оргії. Річка засліплювала очі в тремтячому миготінні струмків так, що за швидкістю цього вогненного коливання не можна було стежити. Тисячі сонць у скаженому коловороті полум'яніли, крутились, променювали. Палке блищання берегового піску було таке ж нестерпне, як і ця фантазмагорія сонць у хвилях річки. Мозок божеволів, природу трясло в полум'ї гарячки. Сонячна маячня робила вигаданим усе звичайне. Спираючись на лікоть і підгрібаючи собі під груди гарячий пісок, Корвин бавив вер своїми розмовами про себе, про своїх знайомих, про останні новини в мистецьких колах, про замовлення на обкладинки і плакати від видавництва, про склочні сварки між окремими мистецькими організаціями, чергові платформні непорозуміння – про боротьбу за посади, про скарги, про висиджування, про фейлитони, листи до редакції, спростування, протоколи засідань, про все те, що надавало ілюзіям досягнень у мистецтві прикмет реальності. Вер лежала на спині, простягнувши одну ногу і зігнувши другу. Коли вона була одягнена, убрання заховувало витягненість її довгих ніг. Коротке темне трико – Вузькою смугою, охоплюючи вигін стигна, відкривало довгі ноги, Що поволі звужувались від литок До вузької і темної стутні. Закинені за голову руки Викликали в корвені уявлення, Як він, схилившись над Вер, Цілує її в пахви. Вер рухом спиняла корвена. «Я дрімаю. Ви можете розповідати». Про комаху Вер довідалася від корвена. Вона довідалася від нього про смішні химери-комахи, про його несусвітні витівки, про його анекдотичне анахорецтво, кумедні баляндраси, про його уникання жінок, про історію з Тасою, приятелювання з маленькою Ірцею. Корвин розповідав про Серафікуса з тією іронічною одвертістю, що можливо тільки між близькими друзями. Вер зауважила, ви, певно, великі друзі з Серафікусом, що ви говорите про нього з такою уїдливістю. Вони були друзі. Були. Колись. Давно. За студентських років. З того часу минули роки. Може, минуло шість років. Може, вісім. Дев'ять. Десять. Корвин міг би говорити про певний серафічний, мовляв, період у своєму житті. Про період глибокої приязної дружби з комахою. Сказати «дружба» чи «значить сказати щось»? Може, треба було б сказати «зворушлива закоханість», «ніжність», «відданість». Вони були юнаками, що здавалися собі дорослими. Дорослими, що ще лишались юнаками. Певно, їхня закоханість і була останнім проявом химерного юнацтва на зламі дорослої і байдужої досвідченості. Корвин вагався. Чи зуміє він розповісти верше, це було таке, бо, власне, нічого й не було, окрім блакитної мрії, що для неї даремно шукати незнайдених і неможливих слів. Є такі відсутні нереальні хістки настрої, що ніколи не здійснюються. Істотно їх нема. Вони не більше, як сподіванки, ясні сонячні промінні сподіванки, що десь на світі є інші. Відмінне, краще життя. Іронія в корвиному оповіданні про доктора Серафікуса перетворилась на патетику. Хіба ж за іронією не ховається завжди остання щирість і ліризм. Комаха відігравав велику роль в корвиному житті. Кілька років вони жили спільним життям. Попри всю свою м'язисту міцність, Комаха лишався зовнішньому житті м'якуватим, безхребетним, аморфним і пасивним. Корвен, навпаки, був сухий, чіткий, жиловий, формалістичний і в собі, і в творчості. Слід припустити, що саме корвен вів перед в їхній дружбі, тим часом було навпаки. Корвен залежав від комахи, а не комаха від нього. Ініціатива дружби належала Корвінові, але тільки ініціатива. Перемігши опір серафікуса, Корвен не взяв, а віддався. У серафікуса було багато важкої упертої сталости з нахилом не говорити, а проголошувати, не розмовляти, а проповідувати з тією самовпевненістю вчителя метра, що звик навчати і не звик, щоб йому суперечили. З Серафікусом не можна було розмовляти, він тратував у розмові. Як і належить людині, що поклала бути вчителем, він не мав кого навчати. В нього не було учнів, він був надто замкнений і зосереджений у собі, щоб виступати на людях, імпонувати в товаристві. Він міг впливати на одиниці. Корвен людина різних площин, розірваних, перекреслених ліній, Взаємно суперечливих рухів і рис Найвиразніша прикмета кубізму Був єдиний його учень і перший покликанець Бо доктор Серафікус не кликав Корвин сам прийшов до нього Взяв його дружбу, переміг нехідь, опір, небажання, замкненість, безініціативну пасивність Бажаючи віддатися, Корвин примушений був узяти Корвин нав'язав комасі приязнь почуття, дружбу, зустрічі, розмови, прогулянки. Він був, власне, єдиний, хто ходив до Комахи. З ким Комаха ходив гуляти восени кодинебудь, на Сірець або ярами Куренівки. Їх бачили разом в університеті, на виставах, у парках. Спільні знайомі питали Серафікуса про Корвена. "А де ваша дружина?" — і в Корвена. "А де ваш чоловік?" Отож коли при фізичному шлюбі подружжя, він і вона згодом стають подібні один до одного, засвоюючи взаємні якості і хиби, то в духовному шлюбі це трапляється ще частіше. Корвен зробився Серафікусом. Серафікус – Корвинем. З тією хіба різницею, що корвен більше Серафікусом, а цей останній далеко менше Корвинем. Чи може й зовсім ним не став? Корвен любив двох осіб – Серафікуса й наречену її, як комаху, і цього останнього, як наречену. Так було, сказав Корвен, звертаючись до вер. Так було. З того часу минули роки ми відійшли один від одного. Змінився комаха, дуже змінився я. Моя тодішня закоханість у наречену здається мені тепер смішною вигадкою, моя цнотлива серафічна стриманість у ставленні до дівчини. Недоречним курйозом. Тепер, сказав Корвен, я дозволяю коханню приймати всі можливі випадкові форми. У своєму поводженні з жінками я наслідую фра Філіппо Ліппі. Зустрівши жінку, що йому була до вподоби, він робив спробу покохати її, і коли йому не щастило задовольнити своє бажання, він малював її портрет. Вер трохи підвелась, повернулась обличчям до Корвена і сперлась на лікоть. Розсміявшись йому в обличчя, вона сказала, «Мудре правило, Корвене, дуже мудре! Закінчивши того місяця один портрет, ви, певне, збираєтесь розпочати за деякий час інший? Я кохаю вас, Вер! Малюйте портрети, Корвене. Корвен узяв руку Вер, щоб ніжно її потиснути. «На жаль, малювати вас...» Це єдине, що досі лишається для мене дозволеним. Але в серафічний період мого життя більше як два роки тривав мій роман з моєю нареченою. Протягом двох років я не наважився навіть поцілувати її і поводився сором'язливо, з цілковитою серафічністю. Вам не дозволяти піти далі? «Ба ні. Саме тому, що я поводився надто коректно, це було за привід для моєї нареченої розійтися зі мною. Припускаю, що кінець кінцем вона почала гадати, що я не чоловік або, принаймні, не зовсім чоловік». Корвин зовсім не був тоді у 20 років, Безневинним хлопчиком, навпаки. Але у своїх взаєминах з нареченою він поводився як недосвідчений юнак, що мріє про місячне кохання. Він кохав комаху як наречену. Це було єдине і спільне почуття. Можливо, він не зважувався зрадити Серафікуса задля нареченої і наречену задля Серафікуса. Від нареченої корвен ішов до Серафікуса і від Серафікуса до нареченої. Він не знав інших шляхів, інших зустрічей та інших знайомств. Почуття подвоювалося і розділялось між двома особами. Нареченій він повторював те, що говорив перед тим Серафікусові, і останньому згодом те, про що розмовляв з Нареченою. Він не відокремлював їх обох. Серафікус і Наречена не були знайомі. У Корвена з'явилась думка їх познайомити. Він сподівався що за хороше й приязне товариство з того вийде. Корвин довго настоював, і комаха довго відмовлявся. Комаха, як завжди, посилався на те, що він ніде не буває і ні до кого не ходить, що в нього немає жодного бажання будь з ким знайомитись, і, як звичайно, уперто обстоював свою замкнену, ізольовану самотню відокремленість. Корвин переконував доктора, Хороші люди повинні знайомитись один з одним. Це обов'язок культурних людей. Після довгих і неодноразових умовлянь Комаха нарешті, щоб зробити приємне корвину, згодився. У Беренців пили чай, їли яблучний струдель, розглядали ілюстровані англійські книжки. Було все натягнене і навмисне – Після дев'ятої години Комаха, подивившись на годинника, рішуче заявив. «Мені вже час». «Це рано?» – сказала Тетяна. «Ні, ні, я мушу йти. Інакше мені доведеться лягти пізніше, ніж, звичайно, спати. Я не висплюсь як слід, пропущу свої ранкові робочі години. Взагалі почуватиму себе завтра вибидем з колії. Я вже піду». Натягаючи в сінях пальто, упевнившись, що візиту скінчено і обов'язок виконано, відчувши полегшення. Комаха з почуттям доброзичливості сказав у відповідь на запрошення приходити знов. «Ви знаєте, я нікуди не хожу, бо, як ото каже Сенека, побувавши серед людей, я повертаюся додому менше людиною». Він сказав і не відразу усвідомив усю безтактність сказаного – те, що сказана ним фраза, має подвійний сенс, і дівчина могла образитись, застосувати її до себе. Він не збирався аж ніяк образити її, просто він звик до самоти і в самоті своїй найменше вважав на те, що похмура ця фраза, підносячи вищість особи, була сповнена разом з тим зневаги до інших, до людей, до загалу. Він охоче й часто згадував слова сенеки. Наведені в Імітатіо Хрісті Теми Кемпійського Застосовуючи їх до себе Бо вони як ж Відбивали самопочуття Яке прокидалося в ньому Коли він десь із людей Повертався додому Зустрічі обтяжували його Розмови народжували в ньому Почуття непотрібності Обридливої зайвості Вимушеного обов'язку Досі він думав про себе І не думав про інших так і цього разу, попрощавшись з корвеною нареченою, відчувши полегшення, що він виконав прикрий для нього свій обов'язок, і натягнена врешті візита кінчається в пориві доброзичливої прихильності, в паланні ентузіаїстичної піднесености. Він вимовив те, що відчував, і думав, і що, власне, і ніяк не годилось говорити. У сказане він вклав відтінок довіри й добрости, почуття звільненості володіло ним. Він пішов, Корбен ще лишився. Вийшовши на вулицю, комаха, як звичайно, почав обмірковувати і зважувати все, що говорив і робив. Згадавши про останню сказану ним фразу і усвідомивши її двозначний сенс, брутальну її образливість, він почервонів. Він і на думці не мав зробити комусь щось неприємне. Він насмурився, він сердився на Корвена, що той потягнув його з собою і поставив його в таке незручне становище. Наступного дня, коли Корвен з'явився і висловив сподівання, що тепер вони, він гадає, зустрічатимуться всі разом частіше, Комаха категорично заявив, що він більше ніколи не піде. «Не піду ні за що і не просіть». Дівчина і собі була не дуже задоволена з свого нового знайомства. Вона сказала про комаху, що він навдивовижу нудний і нецікавий, і серед своїх знайомих вона може назвати з десяток і цікавіших, і приємніших, у кожнім разі далеко вихованіших, що, прощаючись після першого знайомства, не казатимуть нічого образливого. Так Орвену, певно, на слід було знайомити Серафікуса і Наречену. Після особистої їх зустрічі ніби розірвано якусь таємничу нитку, що досі зв'язувала всіх трьох, поки вони не знали один одного. Крихка ілюзія цієї потрійної дружби розбилась. До цього прилучилися і зовнішні обставини, що створили ситуацію, яка на перший погляд повинна була здатися випадковою, але яка тим часом призвела до наслідків, що їх можна було передбачати заздалегідь. Закоханість чи роман, як неумовне було б це слово щодо взаємин, які існували між Корвинем і Тетяною Беренс, тягнувся вже кілька років без жодних ознак якого-небудь дальшого розвитку. Світла Шатенка, висока на зріст, Тетяна Миколаївна Беренс не була гарна, але м'який і ніжний колір обличчя надавав їй відтінку принадної задушевності і ясної теплоти. Вона була донькою заслуженого ординарного професора, що не обмежувався своєю професорською діяльністю в університеті, але разом з тим обертався у фінансових і промислових колах Києва, був домовласником, членом міської думи. За поняттями того часу Таня Беренс уже дещо засиділась у дівках. Старша закорвена, спокійна і лагідна на вдачу, вона до корвеного кохання, сумбурного і фантастичного, ставилася стримано і врівноважено. Він водив її на мистецькі виставки і камерні концерти, малював її портрет, читав їй Шопенгаура і Ніцше, дарував квіти, з захопленням розповідав про когмаху, обертаючи свої взаємини з нею в своєрідне філософське приятелювання – і не вкладаючи в нього нічого змислового. Немов дружба з Таною Беренс і споглядання її спокою були потрібні йому тільки для естетичної завершеності його артистичних захоплень. Всеволод Михайлович Зумер, сяючи лисиною, склом окулярів і синявою чорнотою бороди, читав доповіді про дружбу Гоголя з Івановим, про есхатологічні мотиви Іванова, про кирилівські фрески Врубеля. На київських обріях з'явилися, спалахнувши близьком своєї вишуканості, Шмід, що був директором археологічного інституту в Царгороді і приніс з собою згадки про Айя Софія і віяння візантизму. Іполіт Моргилевський вивчав київську Софію Сергій Гіляров збирав матеріали для своєї дисертації про іконографію Богоматері. Корвин обертався в їх гуртку. Він приятелював з Зуммером і Маргілевським, Згодом заприятелював із Шміттом. Спроба Корвина познайомити Комаху з Таною Беренс була з його боку виявом не цілком до кінця усвідомленого прагнення. Включити також і комаху в ілюзорне коло того логічного культу Das Evigin Вебліх, що в нього він намагався забарвити, так само і свою закоханість до Тані Бернс. Щодо останньої, то вона на свої взаємини з Коровиним дивилася зовсім інакше. Читання Шопенгауера і Ніцше, відвідування концертів, малювання з неї стилізованих портретів, даровані квіти. Прогулянки вдвох по Царському саду і Маріїнському парку вона розглядала як потрібні передумови, як ступені до шлюбу, попередні етапи до створення сталого родинного життя. Мати дітей, чоловіка, хату, хіба не в цьому полягає правдиве покликання жінки? Все інше в порівнянні з цим відступало для неї на задній план. В вона бачила прийдешнього батька своїх дітей. Річ – думка, про яку найменше бентежила уяву останнього. Минали тижні, місяці, місяці розтягалися в роки. Корвину подобалася мрійна необов'язковість місячної дружби, до якої не домішувалось нічого конкретного. Він зовсім не думав про шлюб, хоч у родині Беренсів користувався всіма правами і становищем офіційно визнаного нареченого. Створювалася деяка ніяковість, певна напруженість. Коли Таня починала розмову про потребу оформити їхні взаємини, він під тим або тим приводом ухилявся від рішучої відповіді. Або ж визначав певний термін і тоді знов відкладав. Їх стосунки були плодом недомовленості. Він волів платонічної дружби. Вона думала про шлюб. Вона була надто твереза, щоб не оцінити правдиве становище. Кінець кінцем вона пред'явила Корвену ультимативну вимогу. Або-або. Або вони одружаться, або розійдуться. Розійдуться? Це було б катастрофою. Корвен не уявляв собі, як він житиме без неї. Але справа з одруженням уперлася в офіційні сутоформальні перешкоди. В нього на руках не було потрібних для одруження документів. Нічого, окрім метрики і студентського метрикула. Доводилось їхати до батьків. Батьки його були поміщики і жили на селі. І привезти з собою папери. Був кінець 18-го року. Зміна влад, пересування фронтів, зробили неможливим для Корвина повернення до Києва. Чорний вітер, білий сніг. Подув вітру революції, виніс його з села в снігові простори України. Зі спроб податися назад до Києва не вийшло нічого. Замість Києва він несподівано для себе опинився в Одесі, а з Одеси на півдні в Царгороді, і тоді на спалених сонцем – Принцевих островах. Влітку 1919 року він знов був коло України в Ростові і тільки вже в осени потрапив до Києва. На ньому, коли він приїхав знов до Києва, не було нічого, крім зеленої гімнастерки і брезентових з подертими кишенями штанів. Комаха дав йому свою стару зелено тютюнового кольору демісезонну, дещо за широку для сухарлявого Корвена. Комаха не наважувався сказати Корвену про те, що сталося. Він мучився і мовчав. Корвена попередив Валентин Фернандович Асмус, що приятелював з Корвинем. «Володимире Михайловичу не ходіть до Беренців, Тетяна Миколаївна...» корвен злякався. «Що, що з нею?» Асмус мовчав. «Кажіть!» Вона цими днями виходить заміж. Схвильований з цієї несподіваної звістки, він через спільних знайомих попросив у своєї нареченої згоди побачитись востання. Вони зустрілись на вулиці. Корвин був збентежений, він докоряв дівчині, він закидав дівчині, що та не дотримала своєї обіцянки. Дівчина й собі обвинувачувала Корвена в незрозумілій байдужості та повній пасивності. «Мені потрібен чоловік», – сказала дівчина, – «а ви обернули наші взаємини на якусь філософічну дружбу. Замість поставитись до мене як до жінки, ви поставились до мене ніби до якоїсь абстрактної фікції. Отже, я зробила те, що зробила – знайшла собі чоловіка і виходжу за нього заміж». Корвену не лишалось нічого іншого, як побажати їй щастя. І дивно, сказав Корвен, звертаючись до Вер, з того часу в моїх взаєминах з Серафікусом так само наступив злам. Розрив з нареченою був разом з тим і розривом із Серафікусом, ніби наша філософічна дружба таки справді в'язала нас усіх трьох. Єдине почуття, що об'єднало через мене, в мені і для мене трьох таких різних людей, між якими не було нічого спільного. Заходило сонце, темнішали густими темноволосими сутінками гори. Місто викреслювалося попелястою сіро-блакитною силуетою будинки, дахи, димарі. Зет, радіощогли, пак гавзи, дерева, електробут, майстерні. Захід надавав місту особливої ілюзорності. Здіймав з нього тягар обважнілого каменя. Опрозорював місто. На пляжі почали з'являтися робітниці в червоних хусточках. Чоловіки й жінки з портфелями, трамвайні кондуктори, робітники... Корвин закінчував свою розповідь. «Я іноді стріваюсь на вулиці з моєю колишньою нареченою. Я вклоняюсь їй з гнучкою рухливої дівчини, що в неї так ніжно рожавіли щоки, вона зробилась огрядною заміжньою жінкою. розпливлась, пожовкла, заблідла. Поруч з нею йдуть дві дівчинки, одна більша і друга менша, її доньки. Можливо, вона щаслива. Що ж до Серафікуса, між нами позначилась якась відчуженість і холодність, що, власне, лишалася завжди. Але що її в екзальтації дружби, я ж трохи екзальтований, спочатку я був не помічав. Тепер до Серафікуса в мене є тільки цікавість. Мене цікавить унеможливлена умовність його вчинків і стриманість його невиявлених почуттів. Коли я конструюю спіралі й вежі, або ж малюю свої безпредметні картини, мені потрібний Серафікус із його абстрактним геометричним ставленням до життя. Побачившися з ним і почувши про його чергове диватство, я починаю вірити в психологічну реальність моїх геометризованих конструкцій. За річкою, за містом, над горами здійнялась Гієртична чинність опрозорення міста. Громади Кам'яницьку чарявилися в золотому диму. В легких безшумних рухах вони линули назустріч пінявим хмарам, і рожеві кармінні хмари пірнали в глибинну порожнечу річкового скла. В рожевому шумовинні заходу ось-ось здавалось усе потече повз землю в безмежність, нескінченних просторів. Корвин замовк, дивлячись на захід, на Вер, на її смагляво-оливкове обличчя, що відбивало рожевість заходу. Він приторкнувся губами до руки Вер і знов подивився на неї. Вона замислилась. Як і завжди, вона ніяк не відповідала на його несміливо висловлене бажання. Корвен знов почав говорити про доктора Серафікуса, що в крамниці забував узяти свого пакунка або ж брав чужий, не брав решти, що міг вирушити в одне місце, тим часом поїхати в інше і в дорозі забути, куди він їде, а приїхавши не знати, куди приїхав, що все своє життя забував про найголовніше в житті – кохати жінок. Корвен заперечував будь-які романтичні пригоди в біографії Серафікуса, а щодо Ірці, то, за спостереженнями Корвена навіть і в цій, власне, єдиній, коли не вважати на історію стасею закоханості Серафікусові, дівчина ставилася до комахи зневажливо і презирливо. Згодьтесь, сказав Корвен, звертаючись до вер, що Ірця мала рацію. Серафікус не людина, а так. Амфібія Молюск Якась фікція Так, паперова силуета Тінь від людини Гомункулюс Я обурююсь, Вер Даруйте мені, але я обурююсь Я не можу лишатися спокійним придумці, що цей йолоб Серафікус мешкав поруч Із Тасею Двері їхніх кімнат виходили В один коридор і... І що? І нічого? Як нічого? Ви не знаходите для нього жодних пробачень? Жодних. У пориві ентузіастичного піднесення Корвен схопив вер за руку. Уявіть собі, вер. Таку товстеньку років 17-18 блондинку з пухкою рожевістю і лагідними очима телиці? Їй кустодіївською купчихою сидіти на ганку за самоваром. А коло неї блюдечка, чашки, тарілки з розводами, Варення, вишневе, абрикосове, агрусове, Прозорий густий мед, сухі солоні коржики, Солодкі паріжки, хрумкі бублички, І щоб на ній такий шаль з великими трояндами, А на стільці поруч біла сонна муркотлива кішка, Ідилія, тиша, спокій, Такий м'якотілий, рожево-блакитний, Канарковий безмежний спокій. Вам тільки признаюсь, Вер, тільки вам тут. Межа моїх сподіванок і мрій. Ви закохані, корване? Я? Ви не точні, Вер, закоханий? Це слово не має жодного сенсу. Кохань багато і прагнень ще більше. А коли є досконале, то воно повинно бути лагідним і мудрим, що є привабливіше, як поринути в спокій і тишу. Я мрію про таку коханку, що кохала б трохи байдуже, може навіть трохи мляво, але завжди з тією мудрістю ідеальної жінки, що в відомому і повтореному вміє відкрити нове і нібито несподіване. І ви почуваєте, що ви закохані? В кого? «А ця ваша тася?» Корвин з докором подивився на вер і виправив. «Таїсія Павлівна вер!»